Tudja adni nekem a hvg és Juház Gábor telefonszámát, akkor azt megköszönöm. Az első óra lamentálással és az önök telefonálásaira való reagálással, hozzá hozzátéve, hogy némi mondandóval én is előállok. Nyolc óra után Rákai Filippel beszélgetek, fél kilenc után Gyurcsány Ferenccel, Kilenc után a Pest megyei kormányhivatal vezetőivel, fél tíztől pedig Pécsi Valázs ligetvédővel. A mai zenei választás aztán totálisan nem véletlen. Nem elsősorban kereskedelmi rádiók zenei világás sugározza. És kicsit elmélyültebb, mint amilyen a civil Rádió zenei összeállítása vagy a tilos szokott lenni legalábbis én mélyülök el. Juhász Gábor telefonszáma iránt érdeklődtem, bár őt felhívni hét óra után kicsit tahúság, de hát... Amikor megfogalmazódott bennem a visszatérés gondolata és az, hogy erre lehetőségem van, én alaposan átgondoltam, hogy mit akarok. Először is a mandátumomat az áprilisi választásokig állapítottam meg, Persze, ehhez kell a rádió jó indulata, aztán tárgyalunk tovább. Én ebben a fél évben, vagy több mint fél évben, amikor neki kezdtem, akkor még több volt, mint fél év, és talán még most is több van. Arra gondoltam önöknek, hogy egy olyan tükröt mutatok önöknek, mint amilyen tükröm nekem van. Az, hogyha erre a tükörre önök azt mondják, hogy görbe tükör, nem igaz. Rossz a a rossz képet mutat. Az önök és az én lelkem rajta a kéfejancsinak egy tükre van, velem együtt öregszik. Karban tartom, de ez nem azt jelenti, hogy a legmodernebb tükör. Beleértve, hogy azt se tudom, hogy van-e tükör. Tükör, tükrebb, legtükrebb. A nagyon messziről jött emberen mondtam egy szózatot, amelynek sok részét most is vállalom, de hálás vagyok annak, hogy Filipov Gábor a speech végén nem túl udvariasan, de nagyon praktikusan kiavított engem, és amikor civilekről beszéltem, akkor azt mondta, hogy a mondandóm nagy részével egyet érde, ami a civileket illeti, abban én keverem a szezont a fazonnal. Habár nagyon hosszan erről nem beszél, de azért értettem, hogy mire gondol. Így amikor ma, 2017, szeptember 27-én megfogalmazom azt, amit megfogalmazok, akkor nem Filipov Gábornak próbálok jobban megfelelni, hanem próbálok olyan kategóriákban beszélni, amely kategóriák világosak, és amelyekkel lehet vitatkozni, de amelyekben nincs olyan pontatlanság, amely masszatossá teszi a beszélgetést. Így aztán értem azt, hogy a jellegi fennálló rendszerrel szemben megfogalmazódott egy kritika. Azt is értem, hogy akik a kritikát megfogalmazzák immáron, Lassan hetedik éve azt érzik, hogy nem az történik, mint amit szeretnének. És nem elég, hogy nem az történik, amit szeretnének, de hogy szóba se áll velük a hatalom, vagy nem olyan módon áll velük szóba, ahogy azt ők szeretnék. Az mindjárt eldöntés kérdés, hogy az ember innentől kezdve a hatalom oldaláról nézi ezt a történetet, az elégedetlenkedők oldaláról nézi ezt a történetet, felülnézetben próbálja mutatni a kettőt. Azt hiszem, hogy én alapvetően az elsőt teszem, talán azért is, mert az első kategóriába tartozom az elégetett közé. Demokratikus úton egy hatalmat úgy lehet leváltani, hogyha a szavazáson veszít. Nem demokratikus módon meg az utcán lehet megdönteni egy hatalmat, és ennek semmilyen akadálya nincsen. Ilyenkor kisebb nagyobb mértékben szokott vér folyni. De ha bár az én korosztályom ilyet nem látott itthon, attól még van ilyen. Alapvetően ez a két megoldás van. A harmadik, hogy a hatalom egyszer csak azt mondja, hogy megunta a hatalmat és átadná valaki másnak, ilyen viszonylag ritkán szokott előfordulni. Az együttműködéseim kétségtelenül olyan betekintést nyújtanak a számomra, Amilyen betekintéssel mások nem rendelkeznek, és miközben a klubrádióban hallgatom a paksal kapcsolatos beszélgetést, azt gondolom, hogy paksokkal sokkal fontosabb, mint a Városliget, mint a Ferencvárosi parkolási helyzet. Nekem azonban nem a Paksi Atomereművel van együttműködési szerződésem, hanem a Ferencvárosi önkormányzattal. hogy a Városliget zrt amivel most éppen nincs ott történtek kapcsán, próbálom a maga módján szétszállazni, hogy mi történik. Bizonyos státuszkókat elfogadok, mert bizonyos státuszkók elfogadása nélkül nem lehet a témához hozzászólni. Tehát, hogyha eleve negligáljuk a kialakult helyzetet, akkor ahhoz nem lehet hozzászólni. Ez mindjárt egy alapvetés. Onnantól kezdve, hogy az alapstatuszkot elfogadom, onnantól kezdve próbálom maximálisan figyelembe venni a támogatók és az ellenzőknek a figyelmét. Illetve próbálom abszolút mértékben, a mértékben nekem tedik, figyelembe venni azt, hogy ki mit mond, és nézni a történéseket. Érzelmeim a történetek, vagy a történetek kapcsán elsősorban a reagálások kapcsán vannak, hiszen maguk az események, azok, azok ha bár lehetséges, hogy van bennük érzelem, megnyilvánulás, de azok magukért beszélnek. Én az elmúlt három hétben az érzelmeimet meglehetősen hátratoltam önmagamhoz képest, és felvettem ezt az őrmesteri, vagy ügyészi kérdezési stílust, ami egyébként tőlem nem idegen. Ha az internetes hallgatókat nézem, akkor a műsor visszaszerezte a hallgatóinak minimum a felét, de azért, ha figyelembe vesztük, hogy soha tudtuk azt, hogy a fejencit hányan hallgatják, a fele azért, vagy valamivel több, mint a fele azért, tehát annál még lehet több. Ugye ennek életőség elsősorban a betelefonálások kapcsán van, bár ez a műsor betelefonálós műsor, a hallgatók véleményét a betelefonálók véleményével sohasem lehetett azonosítani, volt, amikor reprezentatívabbnak tűnt, és volt, amikor kevésbé. Ezt az ember egyébként nem abból szűrül le feltétlenül, hogy egyetértenek-e vele vagy sem, hanem a megszólalók minőségével, hiszen kritizálni is lehet érdemben és lehet érzelmileg. Érzelmileg úgy, hogy közben alapvetően a műsorban elhangzottakra nem appellálnak. A műsor 17. évében ez engem nem ér meglepetésként, a mértéke igen. Hozzáállásomat nem változtatja, a legfejebb belül van egyre nagyobb forrongásban, bennem, hogy hogy létezik, hogy ilyen mértékben nem látja valaki a fától az erdőt, és a fajban az esetben a saját érzelme. Az elmúlt két hétben senkivel nem kezdtem az interneten vitatkozni, és erre nagyon büszke vagyok. Ez önfegyelem az önfegyelemnek egyetlen egy van azok az emberek, akikkel nekem az interneten kéne vitatkozni, azok a velem szemben való szembesülést nem vállalták soha. Vagy csak nagyon kis kivétel A hátam mögött vitatkoznak valamiről, amiről ők szentül meg vannak győződve és gyakorlatilag a tények ismerete hát maximálisan biztosan nem befolyásolja őket. Ez elsősorban ugye a politikai színára vonatkozik, Városliget, Parkolás, azbest. Miközben a parkolás az azbest, a Városliget nem érzelmi kérdés. Magyarországon azonban azzá vált. Én ennek a tudomásul vételével, de nem abszolút ö, elfogadásával, a saját szempontjaim figyelembe vételével közelítek a témához, és amíg itt ülök, úgy is fogom. Beszélgetések is ennek oká jönnek létre. Először Filipvel a levele kapcsán, Juhász Gábor ezért kéne nekem, Juhász Gábor telefonszám, kukat gmail.com, valaki el akarja küldeni? Utána jön Gyurcsány Ferenc, akivel elsősorban nem volt Kalászlóról fogunk beszélgetni. Kilenckor Tarnayi Rihárgal beszélgettek, a Pest megyi kormányhivatal vezetőjével, hogy van olyan -e a Pest megyi kormányhivatalnak volt-e bármilyen tendője a Városligeti Azbest elkapcsolatban, amely a Petitű Csarnok bontása folyamán került elő, majd egy ligetvédővel beszélgetek, aki jelezte beszélgetési szándékát a múlt heti Gyorgy folytatott beszélgetés után. Holnap folytatódik a beszélgetés Gyorgy Evics Benetekkel. Lesz Vintermonter Zsolt és Ugi Attila. Féntekkel lesz Navracsis Tibor, Karácsony Gergely, és itt lesz a parlament alelnöke, aki hétfőtől frakcióvezető lesz, Gulyás Gergely. <Szorítan> megkerestem Botka Lászlót azzal, hogy miután itt mindenki fixen szerepel, egyedül ő jelezte azt, hogy annak, kapcsán akar beszélni, ami éppen neki fontos. Ezzel kapcsolatban viszont én nem tudok neki teret adni, mert nem tudom, hogy neki mikor van mondandója. Ezen a héten visszajelez Botka László stábja, hogy egy igényt tartanak-e rám. Ha nem tartanak igényt rám, én csak akkor fogom felhívni Botka Lászlót, ha valami rettenetesen fontos dolog történik. Ilyen rettenetesen fontos dolog jelenleg nem történik. Hogy valami bulvárt is bedobjak, és aztán átadja önöknek a terepet 7 óra 18 perckor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, egy olyan adásban, amely azt állítja magáról szerintelenül, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, sőt ennél sokkal szerintelenül azt is állítja, hogy ez a rádió műsor. Miközben arra biztatja a 14 éven audiakat, hogy Isten menj, csak hallgassa, és a idősebb korosztályt is arra inti, hogy kössék be az övüket mielőtt hallgatni kezdik. Szóval amikor gyűjtő hete van a Klubrádiónak, és én is fogok gyűjtőheteket rendezni rövidesen, de nem megyek szembe a Klubrádió gyűjtési hetével, akkor mindig van egy titokzatos támogató, aki bizonyos összeg fölött megduplázza a befizetéseket, de ennek a személyéről soha se esik szó, és azért ez kicsit zsenánt. Nem ez az egyetlen zsenánt dolog, de ez nagyon zsenánt. Maga a pénzgyűjtés az nem az. Raskó György és... Fójár Gábor kiáll a Momentum mellett, és vállalják arccal és összeggel, hogy hogyan támogatják. Ez nem muszáj, ez nem tau pénz. Mindenesetre, a Netán véletlen bitólászó állna a megduplázódás mögött, akkor tessék szüves lenni kiállni és büszkén vállalni. 061 489 0999 0630 egy. 061 és 06 kértem Juhász Gábor telefonszámát, ha elküldik, jó, ha nem küldik el, azt is tudomásul eszem, ha ő maga hallja, akkor hajrá, 0614890999 és 06 én nagyjából a kejfejancsi átmérőjében élem az életemet, mert minden reggel elhatározom, hogy másik nadrágot és másik trikót veszek föl, és nagyjából akkor változtatok ezen a szokáson, amikor a hompolával találkozom, mert a hompola számon tartja, hogy milyen trikókat és nadrágokat látott rajtam legutóbb. Néha fürdöm és néha fogat is mosok, nem pontosan abban a kötelező mértékben, mint ahogy az el van ír, elő van írva, ez együtt jár a kejfejancsi. Készítésével, de ha netán véletlen elmennék holnap a kormányinfóra, akkor felöltözöm rendesen, és ezt ajánlanám az összes jelenlevőnek, beleértve vagy eddig ezt milyen mértékben tette meg én vagy sem, hozzátért be, hogy vajon az operatőröknek is nem kéne véletlen felöltözniük, mint ahogy a fotósok felöltöznek az emikálem. 061-489-099-9 és 0630-677-1161 Végül is fontos és fontos talán témák egyaránt keveredtek itt az utolsó másodpercekben, de majd önök biztosítják azt, hogy csak fontos dolgok szerepeljenek. Ne befolyásolja önöket az, hogy milyen jellegű zene szól. Ha akarják, mondják azt, ami önökben van, ha pedig nem, akkor hallgassanak. 061-489-099-9 és 0630-677-1161 egy olyan reggelen Szeptember 27-én 2017-ben, amikor úgy tűnik, hogy jó idő lesz, kék az ég, és lesz 20 fok. Hajra! <hül> Later days, I feel a little strange. I'm losing my innocence. Something out, something in. Chugga train to another place. I'm looking over for you. Where you've been, where you are, I don't. I don't know, but feel yeah we can play, we can try, but we can't make it happen. Sometimes hell, ha sometimes heaven. Negative modes of our face as we bend the space of the universe. We can be better, good work I don't know. Come on. Kávég és Juász Gábor telefonszámát kértem, eddig nem kaptam meg. Tényleg megkerestem a Facebookon egy Juász Gábor, de ő nem az a Juhász Gábor volt. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes bel vagy küld téma -9 -099 -9 -7 -7 -1 -1 -1. Minden nap kísérleti műsor, minden minden nap utolsó adás. Jó, ez egy 14 éven aluliaknak nem való műsor. Ugye a honpóla mindig rám szokott szólni, amikor azt mondtam, hogy baszni, hát hogy az zongorával hogy lehet szeretkezni, annak Kölnben több mint, Jézus Mária, ez egy 1975-ös lemez. Hát 25-42 éve adta talóbizonyságát kisgyeret. Az onkorában való szeretkezésnek az első tételét hallották, mert további tételek következnek, de ezeknek a közreadására már nincs idő. Ez a kejfej 2017. szeptember 27-én, szerdán, a pontos idő, 9 perc múlva lesz reggel 8 óra. Én nagyjából 6 percig fogok beszélni, mert felolvasok itt pár dolgot. József Gábor telefonszámát nem kaptam meg, és most már késő is lenne felhívni. 061489, 0999, és 0630, 677, a mai nap folyamán már, már nagy valószínűséggel nem fognak tudni betelefonálni. Éljenek a lehetőséggel, vagy sem. Nagyjából két-három percük van a felolvasáshoz, neked nagyjából öt percre van szükségem, így kalkuláljanak. 061 489 099 9, és 063677-1161. Nyolc után Rákai Filippel fél kilenctől, Gyurcsony Ferenccel, kilenc a megyei kormányhivatal vezetőjével, majfél tíztől, egy liget beszélgetett. beszélgetek. Tessék. Tessék. Jó reggat, kívánom, Bakkozolt vagyok. Jó az M7-esen tértem be a körzetbe és idáig festeletőbe, tészt, amíg meg nem értettem az irodába, ezt hallgattam. Könnyű volt. Köszönöm. Köszönöm. És ez csak az első tétel. Tehát, amikor az ember fel kell fél ötkor öt és elkezdi a hangulatához bogarászni a zenét, ahhoz bogarászni kell a zenét. Jó reggelt! Jó reggelt! A zene az fantasztikus, ilyen, amikor magára csapják a telefont. Seven circles, seven days. What is the world? Három a magyar igazságban. még bárki, 0148 909 és 036761. Figyele. Falling But and beauty nulla hat és nulla egy hat egy és hat egy másodszor 061 és 06 Senki többet? With blessing and bliss, I believe in you I believe, in you and me. I believe that we together we wake up one morning With blessing and bliss. 2017. szeptember 8-a Rákai Filip belehúz az üzletbe. Norton néven tanácsadó céget alapított a Kormány Kedvenc tévés Szerző Juhász Gábor. Saját tanácsadó céget indított Rákai Filippa tv Norton Consulting ZRT néven alapított céget szerdán a vadolatúi társaság jelzi, hogy önállósítja magát. Egyik cégében az Sdnw Consulting ZRT-ben ugyanis csak 40%-os tulajdonos volt, a Nortonban viszont az egyedüli részvényes. Az SD tavaly 166 millió forint osztalékot fizetett 335 millió forint nettó árbevétel után. A társaságban 30%-ot egy BB&P nevű cég birtokol, melynek a tulajdonosa Pindrok Ferenc, a Vajna 2 tanácsadója. Többi 30% a cégiratokban részvényes megbízottként szereplő ügyvéd, Fazekas Róbert nevén van. Ezt a céget 2015 nyarán indították, és rögtön igen jövedelmezővé vált. Rákai 2011 elején az M1 állami TV program főnökelet korábban az akkor még Fidesz hű hírtévé TV munkatársa volt, és rendszeresen aktív alakítója volt a mai pár politikai rendezvényeinek. 2015-től aztán producerként és tanácsadóként az üzleti élet felé fordult, az állami a se hagyta el és igazgatósági tagságát is. Rákai Filip belehúz az üzletbe. 2017. szeptember 8-án Szerző Juház Gábor. 2017. szeptember 25-én levelet írt, illetve 2017. szeptember 25-én teszi a HVG azt a levelet, amelyet Juhász Gábor írt. Rákai Filipnek majd közé teszi azt a levelet is, amit Rákai Filip írt Ivász Gábor kérdései kapcsán azzal a feltétele, hogy az egész levélje jelenjen meg. Én is teljes terjedelmében idézem a két levelet. Tisztelt Rákai úr! A HVG HTLAP számára a írunk új vállalkozásáról, a Norton ZRT-ről kérem válaszoljon néhány ezzel kapcsolatos kérdésünkre. Miért vált szükségessé az új cég, mennyi lesz más a tevékenysége, mint például az SDNWA? Mikor indul a cég tényleges munkája? Hány munkatársa lesz? Kiknek a megrendelésére számít? tervezi -e új részvényesek bevonását a cégbe? Válaszát várva, üdvözlettel, Juhász Gábor. Rákai Filip válasza. Tisztelt Juhász Gábor úr. Tudja, az a legnagyobb baj, hogy ön teljesen el van tájolva. Valószínűleg még mindig abban a hitben ringatja magát, hogy elbarátai vala bal liberális értelműséggel együtt önök még komolyan vehető tényezők és évtizedes vélemény árnyékában. Változata alakítói, számonkérői erkölcsi és morális ítéletosztói lehetnek a magyar közéletnek. Pontosan úgy, ahogy évtizedeken keresztül, mindez az önök mesterségesen kisajátított hitbizománya volt. Rossz hírem van. Ez a bolsi világ elmúlt hála az Istennek szépen lassan, de biztosan világviszonylatban is alámerülni látszik az a szélső liberális, internacionalista betegértékrend is, amit ön és kedves hetilapja konokul képvisel. Értem én, hogy nehéz hozzászokni a megváltozott világhoz, és reggelente amikor tükörbenéz már, nem a fontosságának súlyátol saját hatás alá elő nagyhatalmú ballik csereg egyik erőtől duzadó janícsárját látja csupán, egy napról napra deválódós, egyre marginálisabb, a történelem szemét kerülő kerő ideológia, független újságíró börtbe bújtatott közlegényeinek egyikét. Pontosan értem én ezt a zavart, ezzel együtt arra kérem, ne zaklasson borni knarhaságokkal. Például azzal, mégis miért alapítok új vállalkozást, és milyen megbízásokra számítok. Áruja már elrendkívül rendkívül felkészült újságíró a, mégis mióta közérdeklődésre számot tartó ügy, közügy mindez. Vagy talán tud olyan jogszabályról, amely előírja, hogy nem alapíthatok céget akár naponta. Tudom, hogy nehéz fejben összerakni a velem kapcsolatban azt a képetet, hogy cégeim kizárólag az üzleti világból, hogy jobban és a piacról kapják megbízatásaikat, de a tény ettől még tény marad. Az SD Watson Consulting ZRT, amelynek ő még a pontos nevét sem volt képes eltalálni, semmiféle magyar állami vagy kormány közeli megbízással, szerződéssel nem rendelkezik, és kapaszkodjon meg. A Norton Consulting ZRT, ei epiladban csupán bejegyzés alatt áll, és ezt az üzleti modellt kívánja követni. Furcsa, ugye? Egy kormányközi elkönyvelt, múltban évedő, reakciós, jobboldali mucsai üzletemberként is sikeres lett, múltcizgés stratégiai és kommunikációs főtárácsadójaként. Micsoda skandalum! Nehéz lett mindezt a jobboldali értelmiséggel szemben balról táplált évtizedek és negatív lesajnáló percepció alapján összerakni. Mint ahogy egyetlen igaz mondatot sem sikerült kisajtolni a magából a mezőhegyesi minés gazdaságban általán betöltött igazgatósági tagság kapcsán sem. Ön is beállt azon mérték adó elvtársai közé, akik sugalják komoly állami biznisz jelentett számomra ez a kinevezés. Ha ön képes lett volna valódi újságíróként viselkedni, könnyedén kideríthette volna misad a summa üti a markomat minden hónapban ezért a munkáért. Segítek, hogy megterhelő legyen, nettó 102 ezer forint. Segítek, nehogy megterhelő legyen, net 220 forint. Ez a gigantikus összeg a mezőhegyesítendőimhez kötődő, tényleges költségeimet sem fedezi, arról nem is beszél, hogy a csillagászati apanás cserébe teljes vagyonommal felelek, az igazgatóság és a bizottság tagjaival együtt az állami cég törvényes keretek között történő gazdálkodásáért és működéséért. Hatalmas biznisz, ugye? Azt veszze, fel semmerül ember, hogy lehetnek olyan közés egyben szívű, amelyek örömmel állítja az ember tanult és szerzett tudását, tapasztalatait, kázitársadalmi munkában. Tudja, mi a az egészben, hogy önben is hasonló hasonszörű kollégáiban nyomokban sem munkál az újságírói felelősség és etika. Eliszem, hogy kampány van, és az is világos, hogy közeledik az Egyeségnek oly kedves tanácskársaság centenáriuma is, de nem lehetne, hogy mi -e minősíthetetlen gyilkos balos hagyomány égész alatt nehergeljék tovább olvasóikat és az ország közéleményének egy részét azok ellen, akik cégeikkel sikeresek az üzleti életben, és újra hangsúlyozom, hogy ön is megértse, nem állami megbízásokból. Mindenek fényében arra szeretném megkérni, legközelebb akkor jussak majd eszébe a fent említett cégeim valamelyikében akár egyetlen a magyar Szerződés is talál. Addig azonban nyoltaikosan arra kérem fejezze be a személyemmel kapcsolatos hangulatkeltést. Üdvözlettel, Rákai Filip. Lehet? Felolvastam az alapírást, amely az új cégről szól, felolvastam a levelet és felolvastam a válaszlevelet. Kerestem, tegnap Juhász Gábor, de őt már nem találtam meg, meglehetősen későn kerestem. Találtam egyedül, nem az a Juhász Gábor volt. És valójában azért beszélgetek veled, mert az a légkör foglalkoztat engem, ami ebben az országban van és kialakult, és amely sok szempontból nehézé teszi egymás megértését, a hallgatóim az elmúlt időben legalábbis akik betelefonálnak nagy megrökönyödéssel tapasztalják azt a meglehetősen szikár és eléggé határozott stílust, amit képviselek éppen annak okán, hogy a tényekre szorítkozzunk, és mindaz, ami azon kívül van, azt az a, arra a részre szorítsuk, amikor betelefonálnak, amelyekben viszont alapvetően nem jelentkeznek a tények, hanem jelentkeznek benne az érzelmek. Um, én Ezekre korábban reagáltam, ami hol elegáns volt, hol elegáns találan. Mostanában megtanultam, igazából elmúlt 60 éves nem reagálni rá, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne gyűlne bennem össze a feszültség, és ennek következtében ezt este emésztem, de a műsoromban ennek nem adok hangot. Magamban tudom ki a szemétláda, és ki az, aki gonosz, és ki az, aki okos, de nem ért velem egyet, és ki az, aki okos, és egyetért velem, és mindent a helyre rakok magamban, abban a reményben, hogy másnap is tartani a világnak és magamnak, nem Tükör értelemben, hanem Egyáltalán Azt kérdezem tőled, hogy elsősorban Azzal magyarázza, mi -e a válaszlevelet Hogy te jóval fiatalabb vagy nálam Hiszen te is megtehetted volna azt Hogy elmész futni Hogy megiszol három rumot És mindegyik kupicát a földhöz vágod És közben olyan mondasz Amelyek nem szalonképesek És a feleséged megkérdezi, hogy kedves Filip mi a Van Te azonban mégis más megoldást választottál és miután lehet téged szeretni, vagy nem szeretni, de azt nem lehet mondani, hogy ne lenne ki a négy kereket, sejtheted, hogy a leveled olyan kommentárokat nyer, amely messze túlmutat azon, mint ami egyébként a kettőtök levéltváltása mögött van. Segíts nekem! Már ugye egy beszélgetésen túl vagyunk, amely ugye összefüggésben volt az annyira szánalmas ezzel... Oh, eh, oh és annak tulajdonképpen ez a második része, miközben természetesen sokakat meghallgatok ezügyben, ezen és a második, és a másik oldalon, miközben nagyon utálom, hogy oldalak vannak. Nem csodálom, de, de ezen sajnos szerintem se sem nem fogunk tudni segíteni, de a kérdésedre válaszoljak. Én évekig mentem futni és kávét ittam, és ahogy mondod, lejtettem három Viszkis, vagy nem tudom, én pálinkás uh, poharat, és, és nem írtam, és nem reagáltam, és nem szóltam, és, uh, és egyszerűen egy-két évvel ezelőtt uh, uh, elég, úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ebből elég. Most a, a jelen uh, levelemnek egyébként uh, Uh, még az oly mértékadó újságírók is uh, uh, elfelejtik idézni az előzményét. Úgyhogy mivel téged mindig érdekelnek az előzmények is, ezért nem hogy... De ez most nem a Norton éven tanácsadó céget alapítottak. Hát ezt felolvasom, de, azt is... De. Azt, de figyelj, én, én azok közé... Ezzel kezdtem. Ja, bocsánat, azt, azt mondom, nem, nem hallom. Igen, igen csak van még valami, János, ami, ami az előzményekben nincs ott, mert, mert hogy elolvasva mindazt, ami, ami az a narancstól a 158 órán, a pont a népszobán keresztül, a Pesti Bulvár, meg nem tudom, mindenki eh, hozta a saját szálliző szerint ezt az egészet. Ez, az, ez, a, ez, a, ez a levélváltás úgy van beállítva, hogy szegény József Gábor csak öt ártatlan kérdést tett föl, és ez a flusztrált ilyen-olyan Rákai, aki egyébként a NER magyar hangja és a Fidesz holdudvar világát tükrözi, ami önmagában bornért hülyeség, valljuk be, mert én Rákai Filipként beszélek, és nem a Fidesz magyar hangja én a Fidesz mondani akar én nem vagyok a Fidesz. Jó, egy dologat kérdezek tőled, és ez fontos, de nagyjából sejtem, ha nem, akkor el fogod tudni mondani. E, Mint a közelben hm. meglehetősen sokan dolgoznak kormánypárti és nem kormánypárti sajtóban, Tudom azt, hogy hol veszti el a szerkesztő a felelősségét, bár Júász Gábor magas pozícióban van, tudom a hvg nél tehát könnyen lehetséges, igen. hogy mindenbe bele tud szólni, de fogalmam sincs. Ha kérdezhettem volna tőle, akkor megkérdeztem volna tőle, hogy a Rákai Fili az üzletbe, és a Dorton néven tanácsadó cíget alapított a kormánykedvez és valamint az a hat amely a te bemutatásod, a Rákai 2011 elején, de nem olvasom tovább, mert ezt már egyszer felolvastam, hogy ezek is az ő tollából származnak-e, vagy ezeket, már hát az utolsó hat az valószínűleg igen, a cím nem feltétlenül, Tlenül, mert... A rákai belehúz az üzletbe, az tőle van. Tehát amikor, a, csak tényleg egy, egy mondat az előzményként. Pénteken, ez szeptember 8-a, délben írt nekem az ügyvédeme egy e-mailt, hogy átküldtem a cégbíróságnak minden papírt a kapcsolatban. Ez volt délben. Majd 2 óra 20 perckor a HVG-n, Juhász Gábor tolából megjelenik, hogy Rákai belehúz az üzletbe. Egy, első kérdésem, honnan ilyen jól értesült uh, két óra leforgás alatt Jóhász Gábor? És nem mondja nekem senki, hogy ez nyilvános adat, mert abban a pillanatban még a cégbíróság, nem még bejegyzés alatt sem állhatott maga a cég. Tehát két órán belül ott van náluk az információ, honnan megy ki a bankból, a cégbíróságról, vagy hon, honnan ennyire jól értesült jóázából, hány cég alakulhatott alakulhat azon a pénteken. Miért olyan fontos az, hogy Rákai Filip új céget alapít. Tehát az egész hangütése a cikknek arról szól. De ezt ugye jól sejtem, hogy alapvetően ez hoz ki a sodorból. Ha nem ez, ez lett volna, ha egy héttel később a kommentek nélkül Rákai Filip belehúz az üzletben nélkül jelenik meg, akkor, akkor, akkor, válasz, nem. akkor válaszol se vajon. Valószínűleg akkor nem válaszolok, de, de az is benne van ugye abban a cikkben, ami a Rákai Filip belehúz az üzletbe, amely folyamatosan a sorok között azt sejteti, hogy itt van megint ez a semmire kellő, a Fidesz segnyalásából élő ember, eh, aki ha az állami szektorban dolgozik, azért ugunk bele, ahhoz nem ért, nem egy tehetségtelen senki házi. Ha az üzleti életben boldogul, akkor azért ugunk bele, akkor is azt sejthetjük, hogy biztos csak azért mennek jó a dolgai, mert ő a, nem tudom, Orbán Viktor pompom srácsa volt, hogy valamelyik idióta írta az, az index dologján. Tehát, hogy, hogy bár, bármit tudsz, bármit csinálhatok, János. Ezt a Tehát, tökéletesen mindig, értem. Mindig ez a hangulat. Én ezt van. tökéletesen mindig, értem. De akkor, ezt jó, de akkor Tehát, nézzük meg a levél születésének a történetét. De már egy hasonló beszélgetést folytattam sokak meglepetésére Bajer Zsolttal, sokakban felmerült, hogy ezt folytassuk, de annak nem volt folytatása, mi kapcsolatunk más, ha másból adódóan nem, akkor abból, ott a hallgatóim közé tartozol is, tartozol, tartozol, tartozol is. Nézzük azt, hogy este, vagy mikor milyen körülmények között született ez a levél, hisz ez a levél egy részében mindenféleképpen foglalkozik, azzal, ami a kinduló pont, egy részében pedig hát teljesen elrugaszkodik tőle. Igen. Uh, tehát én, én elolvastam ezt a tikket, már azon egy kicsit megmondom őszintén, hogy soha magam, de még egyszer mondom, leginkább azon, hogy hogy kerül ki, van egy hmm. lista, van egy 50-es, 100-es 50 lista, és azon én rajtam, Jut hogy... Ezzel például ez a, levelet, meg, ezzel például ezzel a, a levelet leveletben nem foglalkozol, ez nem kérdezett meg tőle. Ezt nem írtam meg neki, mert, mert nem gondoltam, hogy ez mondjuk a közölemiére ez ez különöseben ez, ez, ez, ez, Lehet, hogy ez hiba volt. Lehet, hogy ez, ez, ez ez ez kellett volna írni. Én nem keresek hibát, én azt mondom, hogy ezt tökéletesen megértem, igen. Meg hogy hogy működik, hogy működik a rendszer? Vagy, tényleg nem akarom se a cégbíróságot, se a bankot gyanúsítani, a saját ügyvédemekben nyilván nem mert. Nem sem kell, hogy miért, de valahonnan ez kiszivárog, és két órán belül megírt újságcég van ebből. Szóval ez hogy létezik ez, és miért olyan, tehát ez komolyan egy közügy, hogy én ma Magyarországon céget Az Ez a szakértáború harca, innen-onnan, mindenhonnan. Hát igen, és akkor ezek után Juházgában nem állt meg, hanem elküldte ezt az öt álló egyébként nagyon udvariasan megfogalmazott kérdését, és akkor vettem egy mély levegőt, és azt mondtam, hogy na jó, most megírom, amit én rólatok gondolok. És És az a Gábor is ki? Nem, a rólatok alatt a, ezt a fajta újságírója, ki uh tudott -huh. gondolom, most ezt nevezhetjük, most címkészhetnénk mindenféle balliberálisnak vagy bárminek, semmi értelme, de, de igazából elég, elég, mondjuk itt van előttem, épp a hírkeresőbe a nevemet, hogy, hogy, hogy milyen címekkel jelenik meg. Ha szeretné megismerni a NER indulatait, olvassá a Rákai Filip nekünk két levelét. Írja a HVG-t. két millióan vagyunk, Filip neki esett a HVG-nek. Rákai Filip írja a népszavazat. Rákai Filip levelét megírta a 24. .hu. Rákai úgy felhúzta magát a kérdésekre, hogy mindent elárult a Fideszesek lelki világáról 168 óra. Rákai úgy kiakat a HVG érdeklődésére, hogy levelet írt, amit a NER eszenciájájaként mutogatunk magyar narancs. És e, hisztériázva esett neki a HVG újságírója, Rákai a Pesti Sajnos ma így működik a média, azt nem mondom, hogy nem a bal így működik mind a kettőn, te egy fontos kap vagy, ha téged ki lehetne végezni, akkor a szó fizikai, de mi, de nem jános, fizikai... De miért? Azért, amiről hát, múltkor beszéltünk. De, de, de bocsáss meg, de az, az a címképzés, hogy Rákai kétmilliós Filip, meg a hozzácsapó, mindenféle értsd meg, a Hozzáv, Csapu, Csapu, minden érts meg hogy Nem véletlen hang mondtam én a hatvan évemet. Én is tartoztam azok közé, akik korábban mondtak ilyen jelző szerkezetet, és az elmúlt időben Lassabban beszélek, átgondolom még jobban, nem a korábban nem gondoltam volna és nem mondok ilyet. Csak akkor mondok ilyet, ha nagyon szükségesnek tartom, vagy akkor, hogyha a másik fél ott van. A mai világ egyébként Mert, nem ilyen, én és még egy Csak 45 vagyok. Hát, hát én ezt ez értem, akkor nézzük, csak. Nézzük el, nézzük el elnek, De de az normális, hogy a népszavából had, hadd idézzek neked. A böcsülete szép magyar keresztnevén Rákai Kámán, aki a mi kutyán kölyke, és nyilván elképesztő tehetség alapján televíziós műsorvezetőből meglehetős magas magaslatokra jutott, olyannyira, hogy az állami tévé, az MTV vezérigazgatveyetesének is kinevezték, valamint a Fidesz állandó tanácsadója is lett. Nos hát, hogy is fogalmazunk, szóval méregbe gúród, írja a népszava. Kérem, ez pontosan, de még másodpercet de Nem kéne tisztelni, de valójában. De, de valójában való, nem De nagyon jó beszélt, nem magyarázkoz, Lettünk, de, de figyelj, Filip, é, értem, értem, De azt is meg, de, hogy de... Mo itt most annak a levét iszod, iszunk. tök mindegy, ha gondolod, akkor ígyuk együtt, ez engem nem zavar, ami kialakult. Ugye te múltkor azt mondtad, hogy milyen uh, érzelmek uh, hevültek benned, és amikor már a gyerekeidet érte támadás, akkor úgy gondoltad, de, de, hogy ezt nem tűrött tovább. Ugyanakkor te is nagyon jól tudod, hogy veled egyetértő módon, vagy uh, neked tetsző módon, vagy oh. nem tetsző módon, ez a jobboldali sajtóban is jelentkezik, és most mindenkit le öntünk azzal a mártással, ami egyébként az szövegéből is eredhet, vagy attól független. Itt most Rákai Filippen a Fideszt verjük el. Rákai Filip egy ürügy csupán. De erről te, ne, te annyiban tehetsz, amennyiben a kialakult helyzetet mindannyian idéztük elő, és az elmúlt időben semmi más nem teszek, mint próbálom ezt a dolgot visszavinni a palaszba, nem sok sikerrel, de én már ezt így fogom folytatni, és hogyha lehetővé tettem a szellem kijutását, már pedig lehetővé tettem, ha megbánom az önmagában kevés, most próbálok takarítani. De takarítani nem úgy takarítok, hogy klórozok, hanem úgy takarítok, hogy közben emberekkel beszélgetek, most konkrét Beled. Mert amit te írsz, azt is értem, ha fölhívod a juházgábor, Gáborot és elküldöd a K. anyába, mint ami velem egyébként, nem Juház Gáborral, de mással, betudnának arról számolni, hogy én hány emberrel hogy ordítottam. De hogy csak egyetlen részt válaszszak ki, ahol azért megfutott a tollad egy kicsit nagyobb mértékben, ez a hogy jön ide a tanácsköztársaság. Nézd, a ha én a feleséged lennék, jön, de... miközben nem vagyok a fedet vagy barátod, azt mondja, átküld, és azt mondja, János, ne legyél a cenzor, de mit szólsz hozzá? És azt mondom, figyelj, maradjon, de a tanácsköztársaság. Nyilván ez egy retorikai fordulat, nyilván a levélben a tanácsköztársaság. Na, de, de erre isznak a, ba, a libek. János, igen, persze. de, persze. de ez nem tartozik Ahogy... oda... Ahogy, de nézd, az én értékvilágomat meghatározza egy csomó minden a 20. század törzsénységből a családilag, ahogy a tiédet is meghatározza, és mindannyiunkért. És amikor vannak ilyesfajta Támadások, és egymást löbdössük be. Bár én mondjuk nem emlékszem, hogy a népszavát vagy, vagy bárkit eddig, akik mondjuk az elmúlt 10 vagy 15 évben is minősíthetetlenül uh, uh, minősíthetetlen hangnemben írnak rólam, én bárkit is támadtam volna. Tehát, hogy mondjam, nem akarok az óvodába eljutni, de ők kezdték ezt a dolgot. De amikor ilyenek vannak, akkor az emberben azért fölfölsejlik, föl hogy már a a szüleink, nagyszüleink, dét szüleink korosztálya is valószínűleg a 20. század borzámait, meg különböző időszakokat. Jó beszélsz, de itt idéznem -e neked a székely kapcsolatos történetet, akit én személyesen ismerek, és velem nagyon sok jót tett. Volt nagyon sok konfliktusunk, de vele kapcsolatban hangzott el az a mondat, mely szerint, ha ő 1222-ben elszenvedett valakivel szembenes sérelmet, ez persze a szó átvitt értelmében kell érni, akkor mindaz, ami 1222 után történt, azt ő már nem tudta a perci. Állni, mert az 1222-ben elszenvedett sérelme ellehetetlenítette a 2222 utáni gondolkodását. Ez ugye, ahogy szokták mondani, ha nem igaz, is jól hangzik, de ha égen. így csináljuk, akkor tényleg örökké olyan attribútumok állnak egymással szemben, amely atribútumok azért nem biztos, hogy ott vannak. Miközben Én lenne Igen, Én elmesélek neked valamit, hogy, hogy, hogy a bennem lévő ilyesfajta nem is indulat, ez inkább szomorúság, hogy, hogy miért irat velem helyenként ilyen levelet. Tehát, hogy, hogy én a népszavának is, a 168 órának is, a magyar narancsnak is, a az egykori népszabadságnak is, amíg létezett az indexnek, mindenkinek, én a rákai kétmilliós filip vagyok, aki biztos, hogy nem tudják hogy hol, mert arra soha nincs bizonyíték, de biztos lopok jó sokat valahonnan az államtól, úgyhogy hogy egyébként -egy, még egyszer mondom, a a levélben is megvan egy darab állami szerződésem, nincs eh, semmi, de én, én nekik ez vagyok. Arról senki nem ír. Tehát az soha nincs ott a címkék között. Hogy egyébként az a Rákai Filip, aki nem tudom, én hány száz kulturális műsort készített, aki mondjuk a rendszerváltás, és ezt lehet innen-onnan megint méricskélni, két évig tartó sorozatot készített, aki a Rákosi korszak bűneit leleplezendő egy, egy olyan hosszú sorozatot készített, és ez nem az én érdemem, hanem annak a 15 történésznek, meg 10 szerkesztőnek, akikkel éveken keresztül ezen dolgoztunk vérverejtékkel. Nem azért, hogy szekertáborokat építsünk, hanem hogy, hogy megmutassuk, hogy mi volt valójában. Ez soha nem írja le senki. Tehát, hogy én gyakorlatilag az én életem az elmúlt Az Azért kután, annak is volt kritika, a, kriti a szabadság is volt kritikája. Hát kétszer megjelent róla, és aztán utána, ahogy, ahogy az a régi koncsidokban szokás, inkább nem beszéltek róla, mert túl, túl fájó volt sokaknak. Tehát itt jön vissza a tanácsköztesség, meg itt jön vissza a balos-jobos hogy Én pontosan tudom, hogy engem egy csomóan azért utálnak ezek az újságírók is, mert például a rákosik korszakról mertem egy igaz sorozatot készíteni, amihez nekik vagy direkt, vagy indirekt módon, de valamiféle kötődésük, vagy érzelmileg, vagy családilag, vagy így, vagy úgy volt. Mert bocsánat, de de én nem tehetek erről. Jó, csak én, nem, én arra a gondolk, kár... hogy ha te bevágsz elni a sorba, és én minősíthetetlen elküldelek a K anyádba, akkor azért nem kell azt feltételezni, hogy én ezt összefüggésbe hozom a te múltaddal. Lehet, hogy az akkori viselkedése de. csupán és semmi más. Igen, de ez, ami, ami így zajlik a, a média színterén, és én nem akartam ennek az egyik szereplőjével válni egyáltalán nem, ahogy mondod, én ebben egy ürügy vagyok, mert rajtam keresztül Ormán Viktorom, meg a Fideszem, meg nem tudom, kint, kint lehet rúgni, ez baromi nagyot gondolják, de, de azért, János, ez, ez mérhetetlenül szomorú. Hadd mondjak ennek egy történetet, amikor ment a, a Rákosi Korszakról szóló 26 sorozatom, valami boltba beugrottam vásárolni, és elém állt egy fiú, egy olyan, mondjuk nálam egy 5-6 évvel talán fiatalabb srác, aki a következőt mondta, bemutatkozott, és nagyon udvarias és kultúrált, és azt mondta nekem, hogy rákai úr. Én szoktam nézni a maga 56-os rákos korszakon szóló műsorát. Én egyébként a zsidó családból származom, és mérhetetlenül felháborít ez a műsor, mert maga itt ebben a műsorban elrelativizálja a 20. század szerintem legnagyobb bűnét, amit úgy hívtak, hogy holokauszt. És akkor én erre én ránéztem, és azt mondtam, hogy nem arra hogy a maga hallja magát kívülről, hogy miről beszél. Tehát, hogy most komolyan azt mondja, hogy a 20. századnak a különböző borzalmait, a megmagyarázhatatlan borzalmait és fájdalmait, azt lehet méricskélni, mérlegre téve, hogy most a holokauszt volt-e nagyobb bűn, vagy a kommunisták által kivégzett és elhúszott emberekkel meggyilkolása volt a -e nagyobb bűn. Hát mir miről beszélünk? Attól, hogy megmutatjuk, hogy ez is volt attól nem relativizálunk semmit, hanem egyszerűen a 20. századról beszélünk annak fényében, hogy ne történhessen ilyen, és hogy tudjuk a múltunkat. Mert mind a kettő egyformán borzol, mert nem lehet ember és ember között, és halál és halál, meg szenvedés és szenvedés között különbséget tenni. És akkor elsomfor lehet ez az ember. Már szóval ez van a fejekben. És én pontosan tudom, hogy hogy, hogy sokaknak fájt például ez a sorozat, ilyen-olyan személyes okok miatt, még egyszer mondom, de, de attól még, bocsánat, nem kell rám haragudni, és amikor mondom, nem fogok a, kell a ne saját kell, Én még azt sem mondom, hogy a saját szempontból nincs igazad. Én valójában ezt a beszélgetés nem csak azért hoztam létre, <gül> hogy meghallgassalak téged, mint hogy jóászület is későn te kerestem, uh, hanem azért, hogy, ahogy a múltkori beszélgetésben is, nyilvánvaló, hogy hát a legegyszerűbb egyébként ilyenkor a párbaj. Tehát az egy tiszta történet volt annak hát igen, igen. De ha párbaj nincs, akkor vajon hogy lehet ezt rendezni? Mert a kérdésem az, hogy szerinted ez a levélváltás, ez annak a történetnek a rendezését elősegítette, amivel kapcsolatban egyébként kérdéseket intéztek hozzá? Uh, igen és nem. Tehát azért nem, mert, mert ettől a köztünk lévő, az oldalak között lévő feszültség nyilván nem, nem csökkent. De tudod, az is egy, egy, egy borzasztóan nyomasztó érzés, hogy... Hogy, hogy állandóan vannak uh, morális uh, ítélet és észosztók, ahogy a levélben is lejöttem, hogy ezt hozzászoktak uh, emberek évtizedeken keresztül, és azt gondolják, hogy kizárólag az ő szemüvegüken keresztül, helyenként egy minősített stílusban most a blogvilágot nem akarom, én meg ezt sem vitatom tőle, de mi van akkor, hogyha egyébként a hatalomgyakorlás eszköze az, hogy az állampolgároknak a zöme az így viseltesen egymással szemben, és ez lehetővé teszi a hatalomgyakorlásnak azt a relatíve könnyű működését, amennyiben kifárasztják magukat a felek teljesen lényegtelen dolgokkal, és aztán már a mi dolgunk csak az, hogy keresztül vigyük az akaratot, és ez nem a Fideszre vonatkozik, ez bármilyen hatalomra ezt a, vonatkozik, amely hát, rájött erre ebben a ezt, social médiában. Ezt, ha olvastunk valahol, aki már pedig olvastunk, nyilván egészen más, más eszköz meg eszközrendszerre a hatalom mindig erről is szólt. Nem azt mondom, hogy erről szólt, de erről is. Most ha, de a hatalomnak mintha az lenne az érdeke, hogy a ráka és a fiala ne álljanak egymással szóba, és én ezt egy ideje már nem üszöm. Hát, nézd, én, én nem, nem gondolom, hogy... hogy hogy ez így lenne, és, és ha mi nem állnánk szóba egymáshoz. Tudod, én az tapasztaltam az ellenkezőjét, kétségtelen, hogy azóta én is változtam, illetők ha nem változtam, sokkal fegyelmezetébbé váltam. De éppen annak érdekében váltam fegyelmezetté. Nézd, és semmi másokból nem beszélgetek veled. Két okból. Az egyik a, a kíváncsiság, a másik a világ megismerése. Az, hogy egyébként a mi beszélgetéséből bárki milyen konzekvenciát van le, az már rajtam múlik, azt nem tudom befolyásolni. Az elmúlt Te időben próbáltam, de reménytelen. Ez így van, de visszatérve az előző kérdésedre, hogy ez meg fog -e változni. Szerintem a következő hét hónapban ez a helyzet jobb nem lesz, sőt, hát hogy a legutóbb két hete beszéltünk erről, szerintem, szerintem szörnyű hónapok jönnek ilyen szempontból. Most mondhatnánk, hogy ez megint csak a választási kampányok, meg, meg ha úgy tetszik a, a hatalom természetrajzához, vagy éppen az ellenzi természetrajzához tartozik, mert ugye kettőn áll ez a vásár is. Uh, nem, nem hiszem azt, hogy mondjuk Amerikában mondjuk a Trump kampány az kevésbé lett volna indulatos, vagy most Németországban az Angela Merkel féle az de FD meg egyéb uh, erők összecsapása az kevésbé lett volna indulatos. Ezt szerethetjük, hogy nem? ez a, én ez ezt, a é, De, értem. de, de ne ragu, nem én adtam felületet. Semmi közöm nincsen. Egyszerűen abból az okból, hogy választásokon teljesen kívül is, ugye erőszakot csak arra alkalmas tárgyal lehet elkövetni. Meg lehet erőszakolni egy nőt, de nem lehet megerőszakolni egy faszobrot. De ma meg lehet elő, erőszakolni egy faszobrot, mert abba belelátják azt, ami egyébként nincs benne, és erről is olyan hevülettel tudnak beszélni, mintha egy élő emberről lenne szó, legyen az akárhány éves, és ez beláthatatlan következményekkel jár, akkor is, hogyha a hatalom ezt tervezetten tesz, és akkor is, ha ebben tévedek. Nem, nem tudok vitatkozni. Persze, persze. Ez így van. Hát akkor ennyi. Köszönöm szépen, sajnálom az a Örülök, hogy hallottam. Én is. Köszönöm Szia. Én is. Szárus, jános, jános. Nem várok telefonokat ami azt jelenti, hogy nem veszem föl. Se az egyetértésükre, se a nem egyetértésükre nem tartok igény. Sose felejtem el, amikor egyszer egy zűrzavaros történetben, amelyben engem el kellett volna ítélni ittas vezetésért, valamilyen eljárási hiba miatt felmentett a bíró, és oda mentem hozzá, ez sok évvel ezelőtt történt, és megköszöntem neki, ami ugye enyhén szóval nem szokásos, és akkor ránéz, azt mondta, hogy az ellenkező esetben is megtette volna. Szerettem volna egy olyan embertől nyerni egy nekrológot, akivel az elmúlt időben nem beszéltem, de ő külföldi tartózkodásak okán kimentette magát, miközben mély biztosított engem, és a személy, aki ezt kiváltotta, az Tarján Tamás volt, aki meghalt, így aztán ezeket a másodperceket, ezeket tudják be Tarján Tamás nekrológjának. Ma a 2027, mínusz 10, szeptember 27-e van, és szerda a pontos idő, 2 perc szóval lesz reggel fél 9, ez a kevés minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsorra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nyugodjanak meg a halálfélemmel, meg is így jelek együtt, magamnak a magánéletemben, is műsorom kívül is egyfolytában azt mondom, hogy minden nap kísérleti nap, minden nap utolsó nap. Nem mondom, hogy ennek megfelelne élet, de néha igen. Coming Szia, Krista. Vaj, ha ötszertszel, vonalban van egy mondás Jó, itt, itt a rádió műsorban, hogy minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adása, amely az én média belé jelenlétemre utal. Te az életkoroddal és az idővel, hogyan állsz, az kérdés ez valójában arról szól, hogy nekem annak idején, Bródi János egy mérhetetlen nagy idol volt, és volt egy idő, amikor kifejezetten jóban voltunk, és a pagodában találkoztunk és beszélgettünk, és akkor mindig elmondta nekem, mintha a bátyám lenne, hogy Jánoskám, neked már nem itt kéne tartanod. De ez nem feltétlenül a rádióbeli szereplésemre, hanem nem tudom, mire vonatkozott. Neked van -e egy ilyen időbeli beosztásod, hogy neked hol kéne tartanod? Vagy te már a garázsodban vagy, mint a vícben. Nem nem, nem, nem, nem a garázsban. De nem vezetem a konvólt, mint ezt. Jó, De ismered mát? a viccet? Nem. A vicc az úgy szól, hogy valaki egyetlenül tudál köd van. És akkor kér az illető az autójából, és azt, hogy elnézés uram, én már a garázsomban vagyok. <hállal> nem ismeretem. Szóval... Nem tudok neked más mondani, csak egy ilyen profán szöveget, hogy Csizm. hát teszem a dolgomat. Uh, és akkor nem mondanám, hogy ugye mi a szó hagyományos értelmével beszélgetünk, és egyébként másokkal is beszélgettek, tehát ezek nem ilyen politikai interjúk. Azt kérdezem tőled, hogy aki hallgat politikával kapcsolatos műsorokat, ma Magyarországon, ott az ellenzék oldalán permanensen azt lehet hallani, hogy nézik az órájukat, mint amikor a Szepesi azt mondta, amikor csak egy óra vezettünk, hogy már csak tíz perc, már csak kilenc perc, ugye hát, hogy, át, hogy ő, nincs már vége a meccsnek, akkor végre elmerett mondani, hogy győztünk hogy milyen kevés idő van, és múltkor kitüntettél azzal, hogy beszélgethettünk négyszemközt, és abban az derült ki, hogy neked van egy saját órarended, és ez a saját órarended ez eléggé különbözik attól az órarendtől, mint ami egyébként ezekben a médiákokban megnyilvánul. Beleért vagy, a veled való beszélgetésekben is egyfajtában erről az órarendről beszélnek, és ha bár te kitérsz ezelől, vagy a magad módján, megtiszteled őket is azzal, amit velem tettél négy szemközt, De ők változatlanul névre négyszemközt, Jóra, a 24. órában vagyunk. Te pedig azt mondod, hogy a 23.ban. Igen, igen, ez nagyjából pontos. Én csináltam két viszonylag sikeres kampányt, 2002-ben és 6 ban Nagyon közelről. Eh, abból én azt mondtam meg, hogy jó vagy rossz, de az a tény, hogy a választók túlnyomó többsége az, az utolsó, a választás előtti két-három hónapra emlékezik intenzíven, a választok jó egy az utolsó héten dönti el, hogy mit fog csinálni. Ha szóval miközben tervészetesen jobban örülnék már, hogyha befejeződne ez a végeláthatatlanak tűnő vita, hogy az együttműködés az hogyan történhet meg a demokratikus ellenzéki pártok között, én nem vagyok kétségben. Olyan egyértelmű, mint az egyszer egy, hogy... Hát legalább a századegyi külzletben meg kell okay, a Azt kérdezem be... tőlem, mert a botkázni nem fogunk ma, de ugyanezt láttad így 2010 és 2014-ben is? Az utolsó három hónapban? Lényegében igen. Lényegében igen. És 2010-ben egyáltalán nem vettem részt. Tehát eh, amikor lemondtam mondtam 2009 áprilisában, akkor az azt követő évben én lényegében nem szólaltam, meg időnket volt egy blogbejegyzésem. Nem szerepeltem, nem adtam interjút, nem mentem tévébe, és folytathatnám. Azt nem ismertem. 14-ben... Szavazta? Az a... Tessék! Szavazta? Kik szavazta? Én, hogy én szavaztam el. Igen. Igen. Természetesen. Igen? 14? Tehát 14-ben, ha se akkor január elejé jött létre megállapodás az együtt a MSZP-s közöttünk. Igen. Annak sem az elkésettségével volt a fő baj, hanem az, hogy az a fajta politika egység, ami létre jött, az kívülről láthatóan sem volt elég hiteles. Láthás nem, mert elég látható. Jó, a futottam már jelen szépen, hajnal negyed kor már futónik voltam. voltam. Na most, persze, hogy ne botkázunk, de most is inkább azt tartom a főbajnak, hogy ezek között a pártok között most képzeld hogy a Juhász Pétert és a mögött álló együtt a maga civil világával az LMP-t és az MSZP-t, vagy a másik végét mondja, de nagyon különböző kultúrák. Nagyon különböző mentalitások. Nagyon más csoportok érezik magukhoz közel egyik vagy másik pártot. Ezeket beterelni egy akorba, és eljátszani, hogy van az urbán leváltásán és mondjuk a köztársaság helyreállításán kívül közös platform, ez nem igaz. Hát nézd, szóval... hat veled, de a szigetveri no. úgy, hogy nincs itt, azért az együtt, azért. A annak idején, amikor létrejött, azért nem volt az ellensége az MSZP-nek. Tehát amikor a Szigetvári azt mondja, most amit mond, és talán azért is hagyja inkább a Juhász Pétert, bár nem szeretnék helyette megnyilvánulni, szóval Bajnai Gordon és ti lehetséges, hogy ma nem vélekedtek ugyanúgy a világról, de ott valójában köztetek, a szó virtuális értelmében még egy váltóbot átadás volt. Abszolút. Tehát azért az együtt kultúránk és a mi kultúránk az közel van. De most mégse úgy jelentkezik. Nézzük, én tényleg az együtt nevében nem nagyon rosszul, de abban biztos, nem, vagyok, nem, nem, hogy. Az... Nem, nem, nem, nem, én csak arra gondoltam, arra utaltam, amit te mondtál, hogy más kultúrák, én pedig azt mondom, hogy ez nem feltétlenül van így. Akkor más mondok. Szegu Tehát én, ez szemek olyan, mintha én azt mondanám, hogy én most jól leköplegték, volt valami film, ahol a palik eljátszottak valamit, de feliként tesz, jól tudod, hogy én ezt te érdekedben teszem, mire azt mondod, hogy ettől azért eltekintenél, de, de az Nem, nem, nem ugyanaz. Nem. Nem, nem, nem, nem, nem. Akkor pontos. Ja, De az MSP kultúrája és az összes többi Demokratus Erendzeti Párt kultúrája érdemben eltér egymástól. Érdemben. E, ami a dk és a többieket illeti, itt meg egy nagy választóvonal van, és tudod, hát én magam az 56 évemmel már, hogyan tudok kellene empatikus lenni. Ezek a kisebb pártok e, azzal szemben jöttek létre, amit részben mi meg én, mert az MSZP jelent a magyar politikában. Ez az ő történetük. Ontogenetikusan ez bele van kódolva. Nagyon nehéz átlépni ezt a határt. Szóval ez nagyjából az a történet, mint Miközben a valaki... szülei könnyen lehetséges, hogy abba, azt a tábort erősítették, amiről az előzőkben beszéltünk. Még egyszer? Hogy a szülei könyv közben lehetséges, tehát hogy ebben benne van egy generációs tiltakozás no, is. Abszolút, abszolút azt okozom, hogy értsd, ha valaki 50 év után fölke, fölkerül Budapestre egy kis tanyáról, Hát, ő már valószínűleg idegennek fogja érezni magát a budapesti városban. Az egy másik világ volt. Ez egy másik világa, függetlenül attól, hogy az, amit mi közvetíti, hogy nem én vagyok, Én ezt értem, emberi, de akkor egy kérdést engedjél Értem, de egy nyelvet tudtok beszélni, vagy a magyart is olyan tájszólásban beszítek, hogy nem értitek egymást? de személyesen még az mszp is lehet. Tehát itt, ezek nem emberi történetek. Amikor a közösség nevében szólalunk meg, és csináljuk a politikát, ott van nagy különbség. Ja, de elmondanád, olyan... hogy ez hogyan van? Hát, tudom, én nem is tudom, hogy... Tehát ez olyan, mint egy Gyurcsány Ferenc szó bálna belem, de... Nem, hát nézd, csak a Botkalassi a, a, a, a, a külön történet, mert tőle se Gyurcsány Ferenc se de az előbb azt mondtad, hogy a közösséggel szót lehet érteni, de más akkor, amikor annak az első embere beszél. Ezt mondtad. A közösség tagjai. Így, hát, így, így, a... így, így, így, így. É, Hát így van. Hát így van. Hát szóval ősz, mollás, de mi mollás. a közösség egyes tagjai között és a között, amikor megszólal a közösség első embere a tagok nevében? Az, hogy most a ugye az mszp is gondunk problémánk, hogy a mostani közösség formális és informális legerősebb vezetője, más nyelvet, más kultúrát, más politikát visz, mint az alattal élő túlnyomó többsége. De miután ezt egyszer 2005-ben már megéltem, Szidi esetében, hogy ugyan érzi a párt, hogy nagy bajba kerülhet, de nincs erő szembe menni egy korábbi döntéssel, elér mindenki, mintha fogát húznák, de nem marad a sorban. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult képződvénye. Ez a többi párttal is így van, vagy csak a szocialistákról beszélünk most? Még egyszer. A többi pártra is áll ez, vagy most csak a szocialistákról beszélünk? Én a szocialistákról beszélek is, amennyire látom, mert úgy hogy mondom, hogy a többiekkel azért egy nagyon normális viszony van, és ott az emberi kapcsolatok, a magánbeszélgetések és a hivatalos azok között nincsen jelentős különbség. A, szo a szocialistáknak van. Tehát, hogyha a botka mögötti világ bármelyik tagjával beszélgetek, ott ők sok fenntartással találkozom. Ma már lassan pánik hangulat. De, de ha hivatosan meg kell szólalni, akkor fegyelmezetten bemaradok a sorba. Ennek is van értéke, hozzá teszem, tehát ezt nem mondom. Különösen, hogyha ez valóban egy győztes stratégia lenne, akkor hajrá, akkor nem érdekes. Nem tetszik, de benn maradok, mert győzünk. Nem tudni győztes stratégiára vissza betelefonálós műsorokban, betelefonálókkal nem lehet megbeszélni. Ezt azzal lehet megbeszélni, aki egyébként hajlandó erről beszélni, nem érzi magát árulónak, és nem gondolja azt, hogy az ő beszélgetését után aztán másoknak nem tudom, milyen szempont alapján ki kéne elemezni. Hiszen Nincsenek mind... nagy titkok a mi Égen, én sejtem, Igen, én ezt sejtem, de hát ugye e, maga szóval... a média azt, azt, a, a, a, ugye abból él, hogy mégis azt, kelletlenek neki titkok, amiket aztán jól meg lehet beszélni, mert egyébként, hát miről szólna az a rengeteg rádió és tévéműsor? Szóval nézz, hogyha tart az mszp akkor 20 percen belül tudjuk, hogy mi történt. Hogyha a Juhász Péter találkozik a Tóth jóskával a budapesti megbizottal, akkor azt mondjuk egy napon belül mindegyikünk tudja. Hogyha nekem van hírem, hogy a Botka mit fog bejelenteni hétfőn, akkor körbehívom az összes többit az NPK-be zárólag, hogy elmondja, hogy mit tudok. És fordítva. Ezt a részét még értem, és azt is mondom, hogy ez akár racionális lehet. De azok a kis és nagyobb emberi árulások, amelyek mellett közben vannak, arra teferi, Feri asszolgad nekem mondani, hogy János Kám, benne van a pakliban, már a Machiavgiáli is megírta, csak nem ebben a formában, és nem ezekkel a nevekkel. Szóval hogyha. A te rádiódió, nem ismerem elég jól a rádiómat. De nincsen egy egymásra vigyázz a csapatnak, ahol még magánbeszédet is sem, e, e, sem beszéljük ki a fialát, hogy te cseresz vagy, az ilyen, bejött a reggel, és akkor nem tudom, hogyan viselkedett. Bocsánat, hogy veled példát hajra! Ha, e, akkor az egy nem jó szerkesztőség. Szóval kifelé vigyázunk egymásra. Tőlünk azért nem hallasz kiszivárogatásokat, mert időnként persze valaki kisebbségben maradnak egy döntésnél, de azt a legeléjén elfogad, a gyerek, őszintén szól, addig működik, amíg bennünket egésznek látnak. És én nem plejtkázatok. Ennek mekkora a... jelentősége van? Hatalmas. Vele sokszor beszéltünk a Fideszről, és nézd, minden mély kritikáma és elutasításom mellett azt kell mondani, hogy a Fidesz sikerének egyik titka, több is van, de az egyik titka úgy végtelenül erősen védik egymás belül, még a leggütték. Én büszke lehetek is. arra, hogyha egyébként fideszes vezetők velem hajlandok olyan dolgokról beszélgetni, ami ennek az ellenkezőjéről szól, de megbíznak bennem a tekintetben, hogy én ezt nem viszem ki, hanem a Abszolut. velük való beszélgetésben úgy taglalom, mint ami egy struktúrának a része és nem a konkrét történetel jövök elő, mint Zuhány híradó. Így van, de én még, szó, én még ennyit sem nagyon tennék, Le, nagyon óvatosan jelezném, hogy nekem egy pár de mások építményem. De ezek addig működnek e, jól, ezek a történetek, amíg e, nem azzal szórakoztatjuk itt egymás, hogy képzeld el a okay. mikorja elnökségen... ez meg a. Az... Akkor politológusok abban segítsen nekem, hogy ez egyébként mindig az ellenzéket jellemzi, vagy ez nem feltétlen ellenzéki sajátosság? Nem, nem, nem, nem, nem mindig az ellenzéket jellemzi. Két nagyon különböző karakter van ebben, akiket nem jellemez szüket attól, hogy kormány vannak vagy állászéken. Részint az állampárti kulturális hagyományokat úgy látom tovább örökítő MSZP, mert hogyha volt állampárt az MSZNP, miután nem volt külső ellenfele, ezért a belső küzdelmek voltak mindig az izgalmasak, és ott az bizonyos értelme legitimnek számított, hogy a belső küzdelmek folyamatosan kimennek. Ez az egyik Feladornak. A másik, az a civil világból szerveződő eh, eh, politikai eh, pártcsoport, ahol pedig a civilek végletesen kényesen saját autonómiájukra, nagyon nehezen tudnak beállni egy fegyelmezett pártműködés mellé. Eh, ott is van ezért sokkal több a kibeszélés, jobban ismertek a belső álláspontok, eh, vannak ilyen olyan amolyan belső frakciók, de ez két különböző indítatású vegyes felvágott. Az egyik az állampárt, jön, a másik a civil. És ez a vegyes felvágott, ez egyébként, ha az utolsó három hónapban másféleképpen viselkedik, akkor a szavazó az elveszti a vegyes felvágottnak a négy hónapal ezelőtti viselkedését? Nem. mondhat mondjam neküljön. Mi karakteresen szemben állunk azzal, hogy akik életi testetben nem itt élnek Magyarországon, vagy nem itt éltek az elmúlt időszakban, csak most kimentek. Nem csak közelmútra utalsz vissza. Igen, abszolút. Azok Magyarországon ne szavazhassanak. Uh -huh. Van ennek támogatottság az országban? van Az MSZP mondjuk nem ezt gondolja. Ő ebben csendben van. Uh -huh. Annak is van támogatása? Annak is van támogatása. Nem azért a legjobb, és az maximalizálja a választói részvételt, hát, hogy ide figyeljél. Most ebben a konkrét példában. azt úgy gondolkodik, mint a DK, hát van egy önálló DK list, arra szavazok kompromisszum nélkül. Aki ebben egy a Fideszhez közelebbi álláspontot akar, de demokratikus pársakat szavazni, mit tudom én szavazzon az MSZP-re, vagy az együttre? Ha összesöpörjük a különbségeket, és láthatatlanná tesszük, a Szocik ígérnek 13. havi nyugdíjat. Mi azt mondjuk, hogy nem azért, mert nem kellene, de belegepetnénk, ha ugaznánk. Hát mondjuk mondjunk nyugodtan, aztán ha győzünk és koalíció lesz, akkor is majd kompromisszumot kötünk valamilyen. Jó, magad. és ha valaki de... visszautal a múltra és azt mondja, hogy egy gyurcságy most valójában azt reparálja, amit a kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazásban elzelt, akkor erre mit mondasz? Te, a kettős állampolgársággal népszavazástól tovább is azt gondolom. Hogy elvileg nem értek azzal egyet, hogy automatikusan járjon az állampolgárságon. Az őkapám a történelmi magyar királyság területén volt, és magyar nemzetiségű volt. De ezt az ország ő is eldöntötte, és ennek még fontosabb, hogy mára az ország többsége ezzel egyetért. Én magam sem bennében az állampolgárságot hozzáteszem. Akinek megvan, annak megvan. De ettől eleválik legalább gyakorlati szempontból, szerintem szempontból is, hogy mindenki szavazhat -e, a magyar állam ebben azért is, nem vagy... vitatkozom veled, mert emlékszem még arra a beszélgetésre, amit Navrasi Tiborral folytattam, az Alkotmánybíróságnak a szavazatokkal kapcsolatos döntéséről, amire persze én ma már sorok szerint nem emlékszem, csak a szellemére, és hát ott nagyon kellett igyekezni abban, hogy annak a logikáját megértse az ember, mert az egyszerre volt egyértelmű, és egyszerre volt önállapondásos. Hát szóval mi a logika abban? hogy Jóska, aki Budapesten él, de tele lett a hócipője, kimegy Londonba tányérokat mosni. Ő levélbe szavazhat iszonyú torturának kitéve. A kolozsvári Béla, aki soha nem volt Magyarországon, aki szintén kiment Londonba tányérokat ő pedig levélben szavaz. Rosszul fogalmazta, az elsőnek el kell, kell menni a nagykövetségre. Ja, világa, akkor, bocsánat, ő ha ő nem szavazhat, levélben, ha egy nagykövetséges forbál és ha Birminghamben lakik, nem Londonban, akkor... Ezt lakik, ezt, ezt, ezt, ezt Mi Ez a logika? Hát az alkotmánybíróság ezt megírta, biztos akkor te is elolvastad, ott, ott gombot vartak valahogy a kabátra. Na nem, nézd, e, soha, nézd az alkotmány. Ha nem fordalmat akarunk, és én nem, akkor... E, az Alkotmánybíróság döntése végül legálissá teszi a döntéseket, De ez Igen. nem azt jelenti, hogy ezt elfogadom. Ezt értem. ezért mondom, hát, hogy értem én, én, én én én én én tudomásul azt. tudomásul veszem, csak nem értek, ha egyet. Hát, a vélet. élet, amelyik lehetem a Visszatérve a kibeszélésekre, véletlen belebukkattam Latvon Tamásnak az ATV-n való szereplésébe, is beleborzattam. Tehát, hogy, hogy, tehát én, hogy mondjam neked, um, ez az emberi silánságnak azért van következménye. És most kire gondolsz, hogy silán? Hát alapvetően a uh -huh. Nézd, amit a Latman mondott, mert ma hajnalban megnéztem még futás előtt. Kicsit gyere közelebb a mikrofonhoz, vagy a telefonodhoz. Uh, amit a Latman mondott, mert megnéztem még a futás előtt, azért itt alapvetően, amit én tudok a dologról, az a, Legalábbis az MSZP és az égában van igaz. Nem hogy, hogy miért gondoltad, hogy ezt most el kell mondani? Erről van szó, és az olvastad a keszthelyével való levelezését is? Nem, nem, nem. Áttülték azt azt... nekem itt szaka, aztán hogy ezt mindenképpen nézzem meg reggel, és akkor reggel megnéztem. Azt... De, de nem, a keszthelyével való levelezését, azt nézd meg, mert az aztán felteszi az íjra pontot. E, és kinek az van a keszthelyén vagy a lapmanén? Nem tudod. Hát annyit tudok neked mondani, hogy a kesztyji arról beszél, hogy ha meg akarják érteni, hogy miért reménytelen ellenzéki oldalon, akkor nézzék meg ezt a videót. Ezzel kapcsolatban a Latmán elkezd magyarázkodni, illetve azt mondja, hogy nem pontosan azt a szöveget adja a szájába a kesztelyit, mint amit mondott, ami egyébként tételszerűen igaz, attól még az egész mondandója ugyanaz, és ma már a van való levelezés következtében, még reménytelen nebbnek látom. Ami nem azt jelenti, hogy az utolsó három hónapra ne érne, de én a Latmant a cserepadra <gül> A kezdhelyét értem, ő még elféle a cserepadon, de hát ő legalább nem politikus lenni. Szerintem, még mondom, nem tudom, hogy Lakmontamás mi zárta az az időt, hogy ez a ponton betekintést enged a kulisszák mögé. Nagyon vegyeségű voltak. Nekem, amikor az reggel megnéztem, ugyanazt nagyon vegyes érzéseim mondtak. E, hogy mondjam, arra számítok, hogy a szotalistáknál nagy felhőtt részre szemben. A mi esetünkben könnyű a dolog, mert nézd. Nyugodtan köhöghetsz, annyit várni igen. tudok. Mi, mi, nálunk az a kultúra, hogy mindig mindenki beszámol az elnökségnek, hogy kivel tárgyalt, mit tárgyalt, hát nálunk ez nem okoz gondot. A miénk azt tudták végig, hogy a mit tárgyal a szocikkal, mi azt tudtuk mindenhommal, és igaz, hogy minden vezetővel többször is tárgyal, több hónapon keresztül és alapvetően támogatást és biztatást kapott. A mireim közül Molnár Csabával találkozott egy alkalommal, Csaba azonnal tájékoztat erről az elnökséget, az elnökség nyilván egy találkozó után nem tudott állásul, de azt mondta, hogy hát nyitott, tessék tovább tárgyalni, eh, hogy nézzük meg, hogy lesz ebből, <coughs> és be, beérkezett botka, akkor megállt minden folyamat. <kül> Ennyi történt. Hogy aztán mit tárgyaltak a többi alatt őszintén, szóval én nem tudom, azt tudom, hogy mit tárgyaltak a szocikkal, meg mit tárgyaltak velünk. Amikor egy-egy interjú készül veled, azt kérdezem tőled, Ádám, hogy amikor én sercegést... A, igen, mert jó, a hangmérnököm, nem el téged össze, hogy amikor én sercegést hallok a saját hangamban, az adásban is sercegés, vagy csak itt valami izé kontrakthiba van? Én nem hallom, én nem hallom. Jó, rendben van, akkor azt csak én hallom sose tudom, tehát... Rossz a fejhallgató. Hát ez igen, ez könnyen előfordulhat. Hogy amikor egyébként te adsz interjút valahova, és utána ez egy betelefonálós műsorban van, akkor szoktad hallgatni azokat a reakciókat, amelyek aztán utána születnek? Soha. Ez önfegyelem sem vagy a... nem érsz rá? Nem tartom, nem tartom reprezentatívnak. Hm. Tehát én nagyon óvatos vagyok minden ilyen, Rádióban, tévében szavazunk, típusú uh -huh. szavazásokkal. Az egy nagyon sajátos közeg, aki veszott a fáradtságot, hogy szavazzon, a nagyon-nagyon erős támogatók és a nagyon-nagyon erős elutasítók. Ezek létező csoportok, de messze nem reprezentálják. Egy esetet mondtál, igen. De ö, nem reprezentálja a választói sokaságot, úgyhogy. Leteszem a telefont is még a dolgom. De azt utat, hogy egy esetet leszem, vagy legalábbis egy fél Nem, akkor rosszul fogalmaztam, vagy fél érte. Nem, nem, nem, nem, nem szoktam. Ma a és igen. ma a, a médiának a szerepe abban, ami egyébként történik, vagy a médiát épp úgy nem kritizáljuk, mint a köztársasági elnököt? Hát, mi kritizáljuk mind a kettőt. De szóval itt tudni kell azt érteni, hogy a média az egy tőlünk független világ. És van is nekünk olyan szerep, hogy bennünket előbb viszem. Törlet független, és mitől függő? Döntően a tulajdonostól, a, a hirdetőktől, és az újságíró saját előítéleteitől. Mondjuk ez a három fő szent. Tudok azt... neked mondani Nem? az újságírót, hogyha én száraz lábbal átmennék a Dunán, ahogy Margaret Thatcher mondta, amikor lemondott, Uh, panaszkodva az újságírókral, de mondom, lemondása után, akkor azt mondanák, hogy nézzétek meg, ez az öreg azt, hogy már úszni sem tud. <gül> <gül> uh, szóval uh, vannak olyan újságírók, ezeket már megtanultam, hogy én bármit teszek, az rossz. De nem probléma ez, hát ők ilyenek. Nem azért mondják ezt, mert a rendelé tudjuk a tulajdonos. Ő egyszer eldöntötte, hogy úrcsány menjen a levesbe, rohadék, ennél már csak a social állam, akkor... média rosszabb. Megmarad az, amiben a szentül hiszel és mindig is hangoztatod, és hát azért végül is az ellenfél Orbán Viktor is időnként megteszi ezt, és nagy valószínűséggel előbb-utóbb neki lát, mint Harunárásidő áruhában, tehát nem Harunárásidként járni az országot. Tehát tényleg a valódi megoldás az az országjárás? De a lehetséges megoldások egyik. Hát most mit, mi a csodát? Ülhetnék itt Budapesten. De amikor Bátony Terenyén, nem tudom, tudod-e, hogy hol van? Nos, köszönöm. nem messze, neuk Bátony Terenyén, tegnap két formó tartottam egyiket, ott most kisebb településekre vagyok, a másikat pedig hol tartottam, balassanyag. Oda jön, nem tudom, 80 ember hogy egy órát beszélgessünk, az jó. Hát az, az bátor, hogy teregni, azt vagyok mondani, hogy ide jött és most már minden jó, évben... Eljött ugye eljött annak lát. idén arról beszéltek, hogy vesznek egy lapot, és azt még elolvassák hárman. Az nagyjából lehet tudni, hogy 80 ember az hány emberhez viszi el annak a hírét, amit te egyébként szerettél volna elmondani? Van ilyen szó? szó? a, a kisváros tudni fogja. Több, szeret. Független, szere. hogy hova a szavaz... A De független, hogy hova szavaz. Független, hogy hova szavaz. Függetlenül aztod. Persze. Hát én van mondtam, hogy egyébként sztorik, hogy nem tudom, most mintha ha fogyott volna a egy pár kilót. Jó, de te például, módott, egyébként folytál helyett. tényleg? Úgy tűnt, de? hogy azt árulod el nekem, hogy te például azt gondolod, hogy a hírtévében most a génap után másképpen szavaznának, mármint hogy a, a fülkében azok, akik ott dolgoznak, mint a génap előtt? Mert ugye arról volt, hogy hogyan dolgoznak az újságírók. A hírtér újságírói? Igen. É, azt hiszem, hogy. Egy páran igen. Egy páran igen. Most ugye, van a ugye, három különböző dologról beszélgetünk. Vannak a hűtébő nézői, azok jelentősen lecserélődtek, tehát őszintén szólva, ahol nem könnyű következtetést levonni. Nyilván maradtak a régiekből is, de legalább most ők azért láttak, hogy az, amit korábban nem láttak. Vannak az újságírók, akiknek nem hiszem hogy megváltalott alapvetően a éreménye, és van ott a technikai stáb, aki most Tömegesen elkezdett találkozni olyan politikusokkal, akiket korábban nem nagyon figyelt, nem nagyon hallott, a saját csatornáját csinálta, és hogy közülük egyik-másik azt gondolja, hogy te, sem akar, hogy barom, mint gondoltam eddig. És a harmadszor ülök itt a nem tudom a vágószobában, látom a szövegeit, hát ez lehet, hogy nem szavazok rá, de ez nem maga az ördög. Ilyen biztosan van. Köszönöm szépen, nagyjából ennyi, mert hogy mindjárt itt reklámszünet van itt ilyenkor, és akkor a jövő héten ugyanilyenkor. Rendben. Nagyon szépen Oké. köszönöm. szia, szia. szia. szia. Önök Gyurcsány Ferencet hallották, talán van még 3 4 perc, mondanám, hogy telefonáljanak, de szeretnék most. most, megbeszélhetnénk, hogy mit mondott Gyurcsány Ferenc, de minek. Rövidesen Tarnai vihárdal fog beszélgetni. Városliget veszü az aztán pedig Pécsi Balassa fog beszélgetni egy ligetvédő városliget veszü az Ezek lesznek a témák. Holnap holnap mi is lesz? Holnap csütörtök lesz? Holnap csütörtökön pedig dördöldöldöldöldöldöldöldöldöldöldöld lesz. Wintermantel Ugi lesz. Uh, Georgiavics Benedek és nem tudom mi lesz még. Péntek el lesz Gulyás Gergely, Navracsics Karácsony Gergely. Mind kötelező elemek. Aztán jön a hétvége. De ez nem változtat azon, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és azért higgyék el, hogy nemrég kezdtem le ezt a kefeje de már megint mindig hétfő van. És tényleg benne van ez a 60 éves korom, hogy annyi mindent nem szerettem még mert hogy biztos a barátnémet is egy kicsit jobban kéne szeretni mindig valakit egy kicsit jobban kell szeretni néha az embernek önmagát kell egy kicsit jobban szeretni mert lehetséges, hogy ezt néha túlzásba viszem azért azt mindig gondolják át hogy egyszer élünk független attól, hogy éppen ki a miniszterelnök és gondoljanak közben a szeretteikre meg, meg hát azokra, akikkel kapcsolatban állnak ez beláthatatlan következményekkel jár ezt permanensen üzenem önöknek Hát el nem drága, nyomjunk valami gombot. Igenis, kicsög. Fiala János, lehet. Egyrészt nagyra értékelem a rendelkezésre állását, de hát már mondtam önnek, hogy aztán cserébe ön is kérhet. Tudja, az a helyzet, hogy azért akartam önnel mindenféleképpen, és nem szerette, hogy anyukám mindig azt mondta, hogy fiam, ne akar, szeres. De hát ugye, még látja, itt, itt is, itt, itt is fegyelmeze magam, mert vannak olyan témák, és egyre több van ma ilyen sajnos Magyarországon, amelynek. A megítélése szubjektív, de nem csak a megítélése szubjektív, hanem már amikor beszélnek róla, abban olyan szubjektív elemek kavarodnak, amilyen elemek korábban ilyen mértékben, amióta én a pályán vagyok, nem emlékszem rá, bár ma már az életkoromból adódóan biztos gyorsabban felejtek, mint korábban. Tehát azért az, hogy ön milyen magas, milyen színű a hajak, hogy hívják az édesanyját, ezek relatíve fix dolgok, és a relatíve az törölhető. Na most az, uh -huh. hogy a ligetben, vagy gödöllőn van-e azbest, az egy ténybeli dolog, és az, hogy az az azbest milyen formában van, és egészségre milyen mértékben káros, miközben maga az azbest, az nem egy az egészséget elősegítő anyag, de az fontos, hogy az poralakban legyen, és az szálljon a levegőben, az szintén relatíve egy fix dolog, és a, a relatíve az megint törölhető. Ön tapasztalhatja abból adódóan, hogy milyen közegben él, hogy ezeknek a relativizálódás, és ma, most már tényleg használhatom a relativizálódás szót, olyan mértékben következik be, hogy van arra igény, hogy az ön édesanyját, a színét, a tesszúját, és a városlegedben lévő azbesztesre úgy tekintsenek, mint ami egyébként egy fix dolog, hanem hogyha az ellenzék oldaláról nézzük, vagy a városligetvédők oldaláról nézzük, ami néha azonosnak tűnik, néha meg különbözőnek, akkor van azbest, amely egészségre ártalmas, a kormány oldalon néha nincs azbest, pedig amikor pedig van az egészségre, nem ártalmas, és abban gondolom egyetértünk, hogy ez nem egy olyan két oldal, ami között híd vezet, mert ez nem két oldal. Tehát vannak dolgok, amelyek nem oldal kérdése. Valójában ez szülte az, hogy én önnel akarjak beszélgetni, és nagyra értékelem a rendelkezésre állását. És még egy mondat. Hogy én kerestem a Pest megyei Kormányhivatal oldalán ezzel kapcsolatos hírde, de én gödöllőt találtam utoljára. Könnyen lehetséges, hogy valamit rosszul csináltam, de mondja el, hogy egyébként valami publikus jelentésük önöknek a városlegeti bontása konkrétan, a Petőfi csarnok bontása kapcsán lévő azbestről van, amit én nem találtam, vagy önök más módon kommunikáltak ezügyben? Mi ezt nem elsősorban kommunikációsnak, hanem kérdésnek tekintjük, hanem szakmai kérdésnek tekintjük. Mégpedig a mi feladatunk az, hogyha a jogszabálynak megfelelően tájékoztat minket egy társaság, egy cég arra, arra vonatkozóan, <coughs> bocsán, hogy ők az lesz kívánatos tevékenységet, bontási tevékenységet kívánnak, kívánnak végezni, akkor ezt bejelentik nekünk, mi, mint ahogy itt is ebben az esetben is történt, hiszen 17. januárjában, a 27-én fordult hozzánk a cég, hogy ilyen bontási tevékenységet kívánnak végezni. Mi írtunk is egy válaszlevelet, szintén ez jogszabályban le van írva az egész folyamat, amiben felhívtuk a figyelmüket, hogy a veszélyes hulladékok kapcsán milyen a dolgokra kell figyelni. Egy milyen adat... azt kérdezem, hogy önnek hivatalból mikortól kell tudnia egy ilyen történetről, ha egyáltalán a kérdés értelmes kell -e tudni annak ok. kivatalból? Ugye arról is beszéltünk, hogy az ön területe X, és a másik része pedig a fővárosra tartozik, majd ebben is segítsen a hallgatóknak eligazodni. Kell tudni a bejelentés pillanatától, ebben az esetben január 27-től. Ami azt jelenti, hogyha egyébként valamilyen szervezetnek a költségvetését megnövelték, amiatt mert ott egyébként azbeszmentesítésre is szükség lehet, vagy szükség volt, akkor ezügyben van időcsúszás? Nincsen, hiszen a, a gazdasági hátterét ennek a dolognak, hogy miből van pénze az adótárságnak ezt elvégezni, mennyi kiadás növekedést jelent, az, hogy itt veszélyes hulladékkal kapcsolatos hát, tevékenység történik, ahhoz nekünk semmi közünk nincsen. Nekünk csak azt kell figyelni ebben az esetben, mint környezetvédelmi hatóságnak, hogy az azbest kezelésére, bontására, tárolására és elszállítására vonatkozó jogszabályok betartatnak-e. Magyarul, és ez nem egy lárkullár jogszabály, magyarul az ott élő, a környéken élő, vagy pedig a szállítási úton élő emberek, egészségének védelme az biztosítva van-e. Ha ezekre mind a három kérdésre igen a válasz, akkor szabályszerűen járt el a cég. Ebben az esetben mi április 24-én kaptunk egy jelzést, hogy ezek a munkák elvégeztettek, közben folyamatosan természetesen ellenőriztük őket. Erről valamit legyen szíves mondjan. Ennek ez az ellenőrzés ez hogyan megy? Így van, kimennek a kollégák, megnézik, hogy a bontás tekintetében a, a szállópor, bekerül-e, tehát magyarul úgy verik-e a palát, illetőleg az azbeztartalmanyagot, mint a győdölön. A munkavégzés nézik, vagy pedig mérnek is? A munkavédelmi szakemberek, a Budapest Főváros Kormányhivatalának munkavédelmi szakemberei a munkavégzés során az általunk előírt szabályok megtartását végzik, tehát ebben az esetben a környezetvédelmi előírásokat mi a Pesmegyei Kormányhivatal részéről írjuk elő a főváros és Pesmegye vonatkozásában is, és azt, hogy a munkálatok során, tehát a konkrét uh, bontási munkálatok során ezek betartatnak-e, már elnézést, vagy engedjék meg, használok, Hajra. az viszont a fővárosi, fővárosi Kormányhivatal munkavédelmi uh, kollégáinak a dolga. De azt kérdezi, mi, hogy a... miért nekik is-e? Persze, persze. Ezt ők a fővárosi egy volt egy fél mondata, azt szeretném, hogyha ezt befejeznék, Gödöllő. Gödöllőn a következő történt pár hónappal ezelőtt, a nyár folyamán a régi polgármesteri hivatal épülete levontásra került, azonban az ott dolgozó cég munkatársai hát nemes egyszerűséggel fölmentek a tetőre, és az azbe palát kalapáccsal elkezdték verni. Úgyhogy egyébként rajtuk sem volt uh, semmiféle védőfelszerelés, illetőleg hát ez a város központjában volt, ott aztán szállt a és mindenki belélegezte. Azt. Mivel az Pest megyében található uh, település, így a munkavédelmi uh, szakemberek is a mi Pest megyei kormányhivatal dolgozó kollégáink, azonnal kimentek a helyszíre, leállítatták a munkát, bírságolás történt, és egész addig, amíg olyan uh, széget nem talált a, ki, a, a beruházást elrendelő önkormányzat, amelyek, amelyik szég betartotta a munkavédelmi szabályokat, addig nem folytathatták ezt a munkát. Amikor uh, a kollégáim megbizonyosodtak arról, hogy most már betartják a szabályt, tehát mondjuk a palát egyenként zárt rendszerben adják le lent a tárolást, az uh, takarással, illetve locsolással uh, történik az elszállítás során, a kötegelés, locsolás, uh, zárt helyen történő uh, elhelyezés a kamion belsejében. Ez szintén megtörtént, akkor folytathatták és fejezhették be a munkákat. Aki erről részletesen itt... akkor olvasni, az megtalálja a munkavédelmi és környezetvédelmi ellenőrzések a városa ez a bontásánál, kormányhivatalok, Pest megyei kormányhivatal hírek, 2017. május 30-a 10 óra perc. Pontosan, pontosan így van. A fővárosi városligeti projekt esetében ez a része a dolognak, tehát az ellenőrzése, hogy valóban az azbeztartalma anyagot hogy és mint bontják, hogy és mind szedik le, betartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat, ez a fővárosi kormányhivatal munkavédelmi szakembereinek a dolga, ők tudják, hogy ez Most megtörtént. ez ők azt jelezték felénk, hogy betartásra kerültek ezek a szabályok. Mi a végeredményt láttuk, hogy már a területen az a 2951 kg anyag, tartalmú anyag nincs, aminek a bontására sor került. Mi az, azt vizsgáltuk meg, hogy az átvétel, elszállítás, ártalmatlanítás megtörtént, e magyarul olyan helyre el, amelyik el, amely leakó rendelkezik környezetvédelmi engedélye, környezetvédelmi kapírokkal. Erre igen volt a válasz. Az elszállítás során olyan, hogy az előbb említettem, olyan módon történt-e, ahogy a jogszabályban le van írva, tehát hogy a kiporzás mentes legyen, fedett legyen, locsolt legyen, zárt, erre is igen volt a válasz, és így a mi részünkről környezetvédelmi szempontból úgymond lezárult volna az ügy. Csak hát a kollégáim utána kimentek, szintén ellenőrizni, és ugye kiderült, hogy van nem túl nagy mennyiség, de egy, egy köbméter volt. pontosan az beztartamú pala és cső udadik. Ugye ez azért nem került elő korábban, mert a bontás során ugye a földréteg alá igen. is kellett menni, és kiderült, hát ott van egy köbméternyi aminek az elszállítás egyébként azóta megjelent fintén uh, megtörtént. Mi viszont uh, ezek kötelezőt... Ez egy kötelez... fontos dolog, hogy... Igen, bocsánat, fejezőből. Nem, bocsánat, csak annyi, hogy egyébként köteleztük uh, a kivitelezőt arra vonatkozóan, hogy a teljes terület, tehát nem csak ez az, az négyzet, ter... egy bocsánat egy több méter uh, terület, amiről szó van, hanem a teljes területen még egyszer méresség fel a teljes talajt, a tele, teljes talajfelszín, hogy van-e esetleg még bármilyen az besztartalmú, akár építési törmelék, akár cső, akár bármi más, és ha igen, akkor a szállítása elengedélye a rendelkező hulladéklerakóba. Okay. Tehát most erre várunk, okay. hogy ez megtörténjen. Mert hogy egyébként az még ott van? Nem nem elszállített, tehát ami jelenleg ismert azbeztartalmú anyag, Igen. az mind elszállításra került. De pontosan azért, hogy a legkisebb kétely is el tudjuk osztatni, ezért kötelesszük arra, hogy újra az egész területet, egészen a talajszint alá még egyszer vizsgálják át, és még egyszer nézzék meg, hogy nem maradt-e véletlenül okay. akármilyen mennyiségű, két, erről szólt okay, a határozat. Két kérdés, ő jogász? Igen. Uh, uh, Azért kérdezem öntől, mert majd lesz egy ligetvédővel való beszélgetés is ezt követően, és ugye ennek a területnek a jogi státusza, ha nem keverem a szezont, a fazonna, az egy nagyon sajátságos terület, mert ugye erre a területre tudommal a ligetvédők demonstrációt jelentettek be, és azt a rendőrség engedélyezte is, amennyiben az az építési munkálatokat nem zavarja, és az építési munkálatokat jelleg nem zavarja annyira nem, hogy olyan mértékű engedélyük van, amiről halványlag nincs, hogy milyen mértékben teszi lehetővé a kés Építkezést. Ezzel ő milyen mértékben volt tisztában? Néze, én többször voltam a helyszínen. Van egy sajátságos véleményem erről az egész akcióról. Néze, ha a ligetvédő szót valaki használja, akkor illik megvédeni a ligetet. Most úgy látom, hogy az ottani alkalmi sátortábor, ami azért az alkalmit kétszer aláhúznám, hiszen elég régóta ott vannak, a növényzetet erőteljesen károsította, hát buccok szindróma van, tehát ott megfelelt, mert az valóban ideiglenes, de itt azért a, a fák, a növények, amelyek úgymond megvédésére jött létre ez a szervezet, az erőteljesen teljesen hátrány szenved, tehát mint a környezetvédelmi hatóság vezetője azért megkérdőjelezném, hogy itt mennyire valóban védelemről szó, hát és a védelemről. De mit szól hogy erre a területre demonstráció van engedélyezve? Ez a rendőrség és az adott szervezet dolga, erről nem kívánom. De hogyan lehet engedélyezni a... egy olyan területre demonstrációt, amelyen egyébként ezeket a munkálatokat még nem végezték el, és amelyekkel kapcsolatban ön, mint a Pest megyei kormányhivatal vezetője egy olyan eljárás rendelt el, amit még nem végeztek el, és ezzel párhuzamosan demonstrációs terület. Ez hogyan összeegyeztethető? Én nagyon örülök, hogy nem én vagyok az engedélyező hatóság az a rendőrségnek a vezetője, hiszen De én az ellentmondást jól érzékelem. Nekem az a dolgom, hogy ezek a munkálatok elvégeztessenek, és kiderüljön, hogy valóban van-e vagy nincs nem az lesz. Lesz tartalma anyag. Jó, hogyha... Ön a maga részéről igyekszik távol tartani magát attól, hogy a rendőrség engedélye kapcsolatban önnek meg kell nyilvánuljon, és ez tudomás de, lesz. De ezt jól nem érzi. akarok jó, jó, jól, jól érzi, én tudom, hogy mi a feladatom, tudom, mi a dolgom, azt szeretném rázani Oké, okay, Ez az egyik kérdés. -e A másik kérdés és aztán, ö, emlékszem még, hogy hol hagyta abba, mert ugye ezzel meglehetősen sokat foglalkoztam és fontos számomra minden mondata hiszen az aztán további életet él. Azt kérdezem öntől, hogy amikor ön megállapította, pontosabban mondva az ön hivatalnak emberei a szabályszerűséget, miközben párhuzamosan ezzel demonstrációs területtől teljesen független a ligetvédők permanensen, vagy jóformán permanensen, azt ö, ö, kommunikálták és azt tudatosították, vagy tudatták a néppel, hogy a saját megfigyeléseik ennek ellentmondanak. Azzal mit kell kezdeni, mert ugye a Monty Python csoportban, vagy nem tudom, hogy képzeli el az ember, hogy amíg önök végzik, addig baruhara rajtuk, amikor elmennek, akkor leveszik, függetlenül hogy Magyarországon semmi se lehetetlen, de ezt az ellentmondást is azt feltételezem, hogy ön tapasztalta. Így van, a kerítésen belül, kerítésen kívül könyv más a helyzet, Ö, könnyebben lehet kívülről bekiabálni bármit. Ó, hát Akár... van létra is. <gül> no, hát akkor azon át lehet menni, és a beszélgetésnek, párbeszédnek természetesen én magam is híve vagyok, de azért mégiscsak azok a kollégáim, akik itt dolgoznak a hivatalban, környezetvédelmi szakmérnökök, olyan végzettséggel, olyan képesítéssel rendelkeznek, ami éveken át pontosan azt tanulták, hogy hogy kell egy ilyen munkálatot érni, hogy kell ellenőrizni, milyen szabályoknak kell megfelelni, megfelelő mérőeszközök állnak a rendelkezésünkre, és tudunk mérni, míg... A ligeszvédők részéről pedig úgy látszik, azt gondoljuk, úgy néz ki, biztosak vagyunk abban, hogy kezdetű mondatok hangzanak el. Most a kettő Igen. között azért van némi különbség, tehát nagyon kedves. Uh, egykori matematika gimnáziumi matematika, matematika tanárom mondatai jutnak eszembe, uh, amit úgy mondott felénk, hogy két szót felejtsetek el. Az egyik az, hogy látszik, a másik az, hogy meg uh, úgy tűnik. Na most itt videófelvételek is vannak, valamint, valamint ugye ezzel párhuzamosan azt is kérdezem öntől, hogy miután ezen a területen az utolsó munkálatok még nem fejeződtek be, az kinek a dolgai? miközben a maga terület tökéletesen körbe van kerítve, van egy létra, ami be lehet nézni. Még arra is felhívják a figyelmet, hogy a fokai azok nem a legjobb állapotban vannak, tehát ahogy szokták mondani, mindenki a saját kockázatára másszol föl rajta, de ennek a Területnek van egy bejárata, amelyet egyébként nem tudom, hogy kinyitott ki, de oda jelen pillanatban, legalábbis amikor én ott voltam szombaton vagy vasárnap, az ment be, aki akart, és én természetesen, mint aki ismerkedni akar a témával, és igyekszik jogkövető magatartást tanúsítani, de néha nem, fogtam magam és körbejártam azt a területet, amely elvileg nem lehetne bejárható. Én ugye, persze ha azt mondom, hogy demonstráltam, akkor lehetséges, hogy igen, de azt gondolom, hogy akkor megint egy olyan területre tévedünk, ami hát csak félig vicces. Ugye egy érdekes szituáció alakult ki itt a Városliget kapcsán. Egyfelől a ligetvédők miatt azt gondolom, hogy a kivitelezés során a teljes, nyilvánosság, a teljes átláthatóság, a szó szerint átláthatóság és átjárhatóság ezek szerint a önmondatai után igen. biztosítva van. Pontosan azért, hogy nehogy valaki is azt gondolja, hogy itt bármi titkolnivaló, muti is dolgokról van Ön mondta, hiszen... hogy ott még további feladatokat kell ellátni. Pont, tehát... Igen, ezt mondtam, és hogy. És közben ez ki egy van felül. írva egyébként, hogy, életed, hogy az is ki van írva, hogy ezt oda nem lehet bemenni. Csak nyitva pont... van az ajtó, vagy valaki kinyitotta, van egy szallag, tehát ez ilyen jogértelmezés kérdése, miközben azért tehát... azt feltételezem, hogy ez nem egy tudományos tétel. Pontosan. Tehát egyfelől, tehát van, van ez a nyilvánosság, amit, ö, amit gondolom a kivitelező azért próbál biztosítani, hogy nehogy vádérje, érje, meg hiszem így is érít, tehát igazából teljesen mindegy. Másfelől pedig vannak a szigorú jogszabályok, amelyek valóban egy munkaterület vonatkozásában meghatározzák, hogy oda nem lehet illetéktelenek bemenni, ha behatol, akkor szabásértést, vagy bűncselekményt követel, attól függ, milyen módon teszi ezt. Ez utóbbi ellenőrzése pedig a Fővárosi Kormányhivatal munkaügyi és munkavédelmi kollégáinak a feladatain. Jelezni fogom feléjük hiszen nem a én hivatalomhoz tartozó kollégákról van ha szó. Engem ott elkap egy az önembere, akkor én milyen, tehát én milyen büntetésre számíthatok? Függetlenül hát, attól, hogy ha, ha, de hogyha a demonstrációs terület is, és mi van, hogy én azt mondom, hogy demonstrálok? Uh, hát az én kollégám biztos, hogy nem fogja elkapni, hiszen említettem, hogy ez a ellenőrzés, ez a fajta munkavédelmi ellenőrzés, ez a fővárosi kormányhivatali kollégák dolga, én pedig nem diszponálok a kollág. Tehát ez erről biztosítani, tudom, tehát ez már egy jó hír. De ha mondjuk a fővárosi kollégák, mert gondolom azért a kérdés mégis mégiscsak az volt, hogyha egy, egy hatósági személy ott ír jönt, ahogy éppen elnézés, de flangál, Igen, és jó, nézelődik, hogy milyen kedves dolgok vannak ott. Akkor ebben az esetben ő neki a jogszabályok alapján ki kell önt biztania, ki kell utasítania És azt mondom, hogy nekem demonstrációs Én... engedélyem van erre. hát ez egy érdekes kérdés. És valóban visszatértünk oda, hogy ö, hogy lett kiadva a demonstrációs ö, engedi munkaterület. Okay, én azért én... azt feltételezem, hogy nem a munkaterületre lett kiadva, mert az meglehetősen nagy ellentmondás lenne. Én ezt így tudom, illetve a kifüggesztett adat az erre vonatkozó, vagy levél erre vonatkozik, de rövidesen ennél többet fogunk tudni. Ugyanakkor volt egy másik félbehagyott mondata, ami ugye azzal volt kapcsolatos, bár nem tudta befejezni, de ugye itt vannak előttem a papírok, hogy független attól, hogy mindent már egyszer elvégeztek, lett egy újabb vizsgálat, amely ugye így szól, mintavételek laboratóriumi vizsgálatok és benne a szöveg a Városliges ZRT megrendelésére és a Pest megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály esetik szakértőként történő felkérése alapján. Ennek az egyik fele az ugye jön. Így van. Vizsgáló laboratóriumi elvégezte a Budapest Városliget, volt Petőfi Csarnok bontási területének az vesz felmérését, és ez egy jóval későbbi dátum, legyen szíves mesélje el, hogy valójában ez mi, és mennyiben természetes az, hogyha van egy elvárás, hogy ezt tegyék meg, mert egyébként a ligetvédőknek van valami más véleménye, mint ami az önök, és nem valami, hanem pregnás, akkor önök egy újabb mérést végeznek el, miközben előtte is volt mérés, és arra is azt mondták, hogy szabályos volt. Így van. Na látja, pontosan ez a a külső, úgymond, úgymond civilek, illetve néha a média részéről érkező nyomásnak az eredménye, amikor egyébként egy eljárásban már elszállításra került az anyag, ennek ellenőrzése megtörtént, majd ez az ominózus egy köbméter a föld alatt lévő egyébként kötött, az vesztett nem. Pala vagy egyebek, mint ami a gödölői Városháza a, Város, a tetén nem kötött, hiszen csövekről beszélünk. Ennek az elszállítás. csak így... úgy látom magam előtt a gödölői Bontást, ahogy végzik. benne van Magyarország az... apróban. É, így van egyébként a YouTube-ban elérhető, tehát érdemes megnézni. Az valóban meredek, meredek fogalmazunk így. Nem csak a tetőszerkezetre, hanem a szituációra is értem. Uh, és ezek után, uh, ugye, jöttek itt a légetvédőktől a különböző, hát mondjuk egész finoman megkeresések, tehát, hogy de ők nem hiszik el, de ez nem így, nem úgy, és ezért rendeltem el, hogy oké, akkor most még egyszer átnézzük az egész területet, tehát pontosabban nem mi, hanem határozatban utasítottuk a kiütött nézát, és annak a válasznak a megérkeztekor, ami egyébként hamarosan várható, akkor azt fogjuk mondani, na jó, akkor innentől kezdve nincs több ilyen anyag. Maga a körker egyébként ezt az eredményt már publikálta. Hát Tehát nagyon jó. Tehát lehet, hogy ez is. Önök, nyerges újfalú 2017. szeptember 13. No, akkor ez hamarosan megérkezik hozzánk is. Ugye itt a hivatalos képesítésnek más szabályai vannak, ez néha kicsit lassabb szokott lenni. Oké, okay, de, de azt ez... mondom önnek, az oké, okay, ez ugye arra vonatkozik, hogy akkor egy dolgot megint kipipáltunk, de hogy meglepő vagy nem meglepő, ugye tényleg az embernek kívül kell hagyni ezeket a mondatokat, mert ebbe kötnek bele. Ez az eredmény tapasztalható, én ezt tapasztaltam múlt idő nem nyugtatta meg a ligetvédőket. Ilyenkor mi van? A ligetvédőket az nyugtatná meg, hogyha semmi nem történne ott, semmi nem épülne meg, minden maradna úgy, ahogy jelenleg van, ott maradna a Ligetben, a, a Pecsa ebben az állapotban, romos állapotban, ahogy van, minden változás. Hát, nem hát romos lennek. állapotban sem, hogy a föld felszínével lett így, így, így van, és szépen rohadna tovább a, a Liget, legalábbis nekem az az érzésem, hogy nem tud az ember olyat tenni, ami egyébként megfelelően, mert nem tudom egyébként mi a motiváció. Tehát ez a furcsa helyzet állt elő, hogy, hogy mintha a Ligetvédők lennének az ultrakonzervatívak, hogy csak semmi ne történjen, csak semmi változás ne történjen. Mondani nem az én szövegem, hogy maga a Városliget politikai okokból egy szimbolikus térre változott. Ez lehet, hogy politikai okokból, és ez, ezt el tudom fogadni, hogy van ilyen megközelítés is. Én pedig azt mondom, hogy a terveket ismerve, illetve a végrehajtásnak a környezetvédelmi részét figyelve, valamint a környezetvédelmi eredményeket, tehát hogy a beruházás befejezése után mi lesz és mi volt, a kettőt összerakva azt gondolom, hogy kevésbé érthető így van. Jó, mi mind a ketten, ugye mi ketten akkor ismerkedtünk meg, amikor Baranyi Krisztina elévülhetetlen érdemei folytán felgyorsultak, illetve egyáltalán megkezdődtek az illatos úti telep felszámolási munkálatai, amelyek talán valójában később is megtörténtek volna, de hogy az ilyen radikalitással, e, ilyen módon megtörténhetett, abban neki elévülhetetlen érdeme volt. Az, hogy maga a közigazgatás is szándékozott ezügyben lépni, de a közigazgatás ezügyben sokkal lassabban tud lépni, mint amit meg meg tudott valósítani Baranyi Krisztina, ezt maga a tanácselnök, tehát a polgármester Bássukai János -e rejtette véka alá, más vonatkozik az államigazgatásra, hozzá hozzátéve, hogy természetesen a fontos dologban, és ezt Lázár János végül is lehetővé tette, történjenek meg azok a munkálatok, amelyeknek egyébként már jóval korábban meg kellett történniük. Ennek a kiinduló pontját figyelembe véve, és ennek a hatását látva, azt kérdezem Öntől, hogy Ugye megtörtént a körkermérése. Ezután a sajtó, a ligetvédők munká, munkásaival, a szó jó értelmében vett munkásaival, nekem kötelező feltétel nem a jó indulatot, még akkor is, hogyha az ellenkezőjét tapasztalom néha nem a rossz indulatot, hanem hogy nincs ennek sok köze a városligethez. Különböző notabilitásokat, különböző professzorokat a tudományos életből elvisznek a helyszínre, akik jó indulattal vagy ki tudja milyen okból nem beszéltem mindenkivel elmennek, és mondanak különböző dolgokat. Ez beláthatatlan következménnyel jár, hiszen valójában holnap és holnap után is felhívhatnám önt, hogy kedves tarnai, mi a <coughs> helyzet van, hiszen itt járt Végmar Rihárd, nagy emese, is azt mondta, hogy ez így nincsen jól, amire előbb-utóbb azt mondaná nekem Fiala, ezt megbeszéltük, új eredmény nincs, Nyaku István után új nóvú nincs, tiszteletben tartom azokat az embereket, akik ezt mondják, de nekem ehhez nincs mit hozzátennem, a sajtó azonban újabb és újabb ilyen bejárásokról tesz. Említést, és gyakorlatilag azt mondja, hogy Tarnai, ba meg, ez kurvára nincsen rendben, miközben ön azt mondja, hogy én nem tudok róla. Ezzel a helyzettel ön talán könnyebben tud valamit kezdeni, mint én, aki felé az az elvárás, hogy fiala, te is menjél ki, állapíts meg, hogy ez nincs rendben. Néze, ö, hogyha most már második körben, még egyszer átnézve a teljes területet, az derül ki, hogy nincsen több, sem kötött, sem nem kötött, vagy bármilyen módon ott lévő azbest tartalmú anyag, akkor ha csak ön éjszaka, vagy bármiki éjszaka oda nem csempész újabb adag azbestet, akkor nagy valószínűséggel ott nem keletkezik. Tehát az azbest nem egy nem a földből nő ki, nem egy növény, amelyik ott megterem, és egyszer csak azbest hát mezők keletkeznek. Tehát magyarul, hogyha egyszer, alaposan, kétszeresen most már, hogy megnyugodjon mindenki, átvizsgálásra kerül a terület, és az a megállapítás születik szakemberek, hatósági szakemberek által, hogy nincs a területen semmilyen formában azbestartam anyag, akkor ezután a munkálatoknak folytatódni kell, és nincs értelme partalan vitában menni, de persze, ahogy is mondta, lesz, hogy ezt mondja, akkor oda megy, akkor nem megy oda. legberuházás áll, az best már nincs arra vonatkozólag, hogy de nem csak a, ez a része a beruházásnak kerül lezárásra, hanem a területen uh, folyó környezetvédelmi munka is, hiszen már nincs miért vizsgálódni. Azt, hogyha valaki utólag bemondja, akkor azt is uh, jelölje meg, hogy egyúttal, hogy ki vitte oda ezt az anyagot, mikor és milyen módon. Ha ezt nem tudja bizonyítani, akkor mi azt feltételezzük, hogy nem valós az az állítás. Ugye azt mondja ez az anyag, uh, hogy ebben ugyanakkor még bizonyos uh, műveleteket el kell végezni, ebben együtt ezen a területen éle, uh, életre veszélyes uh, azbesz nincs, ezzel együtt javasolja azt, hogy aki egyébként ezt a munkát végzi, az megfelelő munkavédelmi eszközöket használjon, beleértve köpenyt, egyebeket is. Ez önmagában már arra biztatja a ligetvédőket, hogy ők az egész teletet mégis veszélyesnek lássák, holott a maga, maga az anyag arról szól, hogy munkálatok elvégzésére még szükség van, beleértve, hogyha mélybe lehatolnak, hiszen mind a ketten tudjuk, hogy ott még további csöveknek kell lenni, hiszen ott mélyfúrás nem volt, ugye, ahogy tapasztaltuk mindannyian, akik szabályosan vagy szabálytalan bementek én utóbbi, hogy a Petőfi csarnoknak a szó hagyományos értelmében pincéje nincs, tehát aki oda bemegy, az gyakorlatilag azt látja, hogy ott hirtelen nincsen zöld, mert ott törmelék van. Nyilvánvaló, hogy ott gépészeti munkálatok okán vagy gépek okán valamiféle alcsövezés is volt, és az anyag arról szó, hogy majd amikor ezeknek a bontása a kerül, akkor ismét különböző eljárásokat kell alkalmazni. Így van. De, ahogy ön is mondta, akkor, hogyha ezeknek a bontására sor kerül, akkor kell. De hogyha nem kerül sor a bontására, akkor szerintem teljesen logikusan következik, hogy akkor viszont ö, a munkának ez a szakasza, a mostani, az befejeződött. Majd persze, ha akkor... Ha sor kerül, akkor igen, ha nem kerül sor, akkor pedig nem kell elvégezni. Az, az a jövő kérdése. Itt most egy elvégzett munka és utómunkálatok befejezése. Hát magyarul logikus, hogy kiástunk egy gödröt, hogy kiszedjük a csöveket, utána azt a gödröt vissza kell temetni. Hát ennyire egyszerű a történet. És persze, azért kell munkavédelmi eszköz minden egyes kollégának, egyébként fővárosi kollégának, ezt nem győzem hangsúlyozni ehhez a munkához, mert a jogszabály ezt előírja, akkor is, hogyha egyébként tudjuk, hogy már nincsen semmi, ott, hiszen a gödörből kiszedtük ezeket a csöveket, illetve kiszedték a kollégák, és most a vissza visszakömpítéssel történik meg. Ez is a teljes biztonság miatt Maga van. A megállapítások között az első, csak hogy tudja, az azbesz felmérés vizsgálati eredménye alapján kijelenthető, hogy a talajfelszínen a legjelentősebb egészségi kockázatot okozó magas azbesztetartalmú porladó anyag nem található. Így van. Ez magáért beszéltem, szeretném kommentálni. Azt kérdezem Önt, hogy hivatalból Önnek legközelebb, mikor van ott dolga, vagy hála Istennek sohasem lesz dolga, vagy mikor van ott legközelebb Önnek dolga? Ha újabb bejelentés érkezik, hogy olyan hmm. munkálatok elvégzésére kerül sor, amely akár az akár bármely más veszélyes hulladéknak minősülő anyaggal kapcsolatos. Ezt a bejelentést ha... a kivitelezőnek kell megtennie, vagy a megrendelőnek? Ezt magának a kivitelezőnek kell megtenni, de értem értelműen hát a megrendelőtől kapja ezt a feladatot. De a kivitelezővel vagyunk közvetlen kapcsolatban. Még egy mondatot el akart kezdődni? A... Szerintem ezt ismétettem volna, meg nyomatékosítottam volna. <gül> Jó, én köszönöm a rendelkezésre állását. Lesz igény arra, hogy újból beszélgessek önnel. Nagyon de csak akkor sem. fogom Jó, csak akkor fog... azt értsem meg, hogy ebben a történetben én már tudom, hogy nem lehet nyugvópontra jutni. Ön is tudja, csak ön tudja a hivatal a másra veszi rám, mint engem, aki egy keresztűzben van, és ezt vállalom, de ezt most nem fogom itt hosszan esetelni, már csak azért sem, mert most egy rigetvédővel fog beszélgetni, de azért szerencsésnek mondhatja magát, hogy nem köszördülik a nyelvüket az emberek olyan módon önön és olyan számban, mint rajtam, aki próbálkozik egy objektív képet létrehozni, de látható módon ez az objektív kép ez nem akar megszületni, mert igény van az ellenkezőjére. Néze, megértem, tehát nehéz helyzetben van, én viszont annyit kérek, hogy, hogy azt uh, uh, értsék meg sokan, hogy szerintem, ha nem csak ilyen szókaratéről van szó már elnézést, uh, hanem ténylegesen a liget védelméről van szó, akkor pontosan mi vagyunk azok a hatóság részéről, akik védjük a ligetet, ami azt jelenti, hogy arra figyelünk, hogy az összes munkálat úgy kerüljön elvégzésre, hogy ott a környezetvédelmi előreírások a legmaximálisabb szinten. Magyarul, ha egyébként a ligetvédők bejelentést tesznek, akkor független attól, hogy önök furcsáják vagy sem, minden egyes alkalommal ki kell, hogy menjenek, független attól, hogy önök nem feltételezik, hogy ott 24 órán belül be. Tehát nem tehetik azt meg, hogy egy ilyen bejelentésnek ne adjanak helyt? Mi minden bejelentést kivizsgálunk, hogyha ezek a bejelentések megalapozottak, de hát azért nem akkor derül ki, amikor a helyszínen tapasztaljuk, hogy mit látunk. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm éven. szépen én is. Viszont Önök Tarnai Richardot hallották, a Pest megyei kormányhivatal vezetőjét. One sounds good Fiala János vagyok, lehet? 9 óra 57-ig van időnk, ha addig nem fejezünk be, akkor egy másik alkalommal szeret, kell, hogy folytassuk. Hozzám elérkezett annak a híre, hogy állítólag ön vagy más az iránt érdeklődött, hogy nekem van-e szerződésem a Városliget Zrt-vel? Nos, ezt a kérdést nekem is fel lehet tenni. Szeretném elmondani, hogy most nincs, de korábban volt. Tehát hozzám bármilyen kérdést fel lehet tenni, ami az itteni helyzetet illeti, ha netán véletlenül ön vagy bárki más a hatóságtól kérdezi meg azt, ami az én dolgom, azt nagyon rossz néven beszélek. Azon kevesek közé tartozom, akiknek ezt a munkája folyamán nem kell elmondania, de én az első pillanattól világosát tettem, most nincs, de könnyen lehetséges, hogy október 1 ismét lesz. Értem. Csak szerettem volna elmondani. Adásban vagyok egyébként? Nem tudom. Itt mindenki adásban van. Ja jó, az akkor sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Az, az egész ország. Azt kérdezem öntől, hogy... Szerintem kezdjük a lényeggel, és aztán euh, menjünk visszafelé, hogy arról beszéljünk, ami egyébként a mi kettőnk beszélgetésének apropóját adta, egy másodperc, tőlem csak most fejeztem be a Tornai Richarddal való beszélgetést, és ami szintén ezzel volt kapcsolatos, és meg kell keresnem, igen, megvan, és azt követően számtalan fontos dologról van szó, de azt te, tegyük meg később. Felolvasom azt, ami nagy valószínűséggel a kettőn beszélgetésének aprópója, hiszen ön telefonált a múlt héten csütörtökön, tehát nagyjából egy hete. Jó, ha itt szeretné, akkor így mondom, én reagáltam volna most Arnai úrra, de természetesen állok rendelkezésére, ahogy ön szeretnék. Elveszünk időben, hogyha nem osztjuk be. Miután a ligetvédőknek köszönhetően kiderült, ez ugye ligetvédők megosztott egy videót, ez ugye a beszélgetés után jött létre, szeptember 22-e 7.55. Mint a ligetvédőknek köszönhetően kiderült, hogy a Városliget ZRT hónapok óta nagy mennyiségű azbeszcement törmeléket pihentett a ligetben, György és Benedek, a cég vezérigazgatója Csütörtök reggel a civil Rádióban így próbált meg lejáratni minket, a tiltakozók egy csatornadarabbal szaladtak el egy független laboratóriumhoz, hogy bemérjessék, vajon az érdekes... az Értékes ásvány darab, ami a kezükben van értékesíthető -e valahol, vagy esetleg azzartalma. Majd kijelentette, idézem, hogy a bontási munkálatok egyetlen egy ok miatt nem tudnak folytatódni ebben a másodpercben, mert pontosan azok, akik most azt, ezt az aszbest ügyet fújják, ők egy demonstrációt jelentettek be odabent. Mondja ezt azok után, így a szöveg, tehát ez György a Vizveledekre vonatkozik, hogy ők hagyták hónapokig figyelmen kívül a bontás, azbest kapcsolatos szabálytálosságára vonatkozó bejelentéseinket, és hogy mi voltunk azok, akik lassan két hónapra hátrahagyott telet az első adandó alkalommal, ez volt a Helyettük a saját pénzükön végeztettük el a szétszormelékek bevizsgáltatását. Az, hogy ilyen ezünk nyomán, éppen. Mi akadályozunk a munkavégzés, szimpla hazugság a mai napig egyetlen egyszer sem kerestek meg bennünket az azbest eltávolítása miatt a demonstrációs területet érintő részletek egyeztetésével pedig jól tudják, hogy egyik legfőbb célunk a terület mielőbbi mentesítésének és a veszélyes hulladék elszállításának elérése. Jelező, hogy mindennek van határos következménye, György, e-mailben felszólítottuk, hogy tegye helyesbítést az ügyben, amennyiben záros határidőn belül nem korrigálja a hibáját és nem ismer nyilvánosan, hogy nem mondad igazat és a, fel, és a felelőssége, az ingatlan és az alválkozói terheli Miatt feljelentést teszünk ellene. Gyógyes benedek egyébként legközelebb holnap 8 óra 5 perctől áll a keyfeljencsi rendelkezésére. Figyelek! Igen. Hát erre mit mondjak? A, azt hogy az első, már bocsánat, hogy így fogalmazok, az első hazugságát Gyorgevics Úrnak öncáfolta meg éppen tegnap, amikor a Körker Kft. fölhívta, és ugye vele egy hosszas beszélgetést folytatott. Ebben kiderült, hogy semmi ilyesmiről szó nem volt, hogy mi esetleg értékesíteni akarnánk valamit, vagy valahol az én, a saját építkezésünkön találtunk, az ön élő műsorában kiderült, hogy pontosan az történt, amit mi mondtunk, hogy beküldtünk egy vizsgálati anyagot egy budapesti építkezésről, a Körker Kft hogy az bizony az, hogy ez tartalmú. Úgyhogy azt hiszem, ezt a kérdést itt Jó, Itt nem kizárhatjuk, le, mert önmagában az, hogy valami azbesz tartalmú, éppen a beszélgetésből adódóan, amit valaki Bocsánat, fél... Bocsánat, nem erre gondoltam, fiala úr. Arra gondoltam, hogy Gyorgy azt állította, hogy mi ezt értékesítés, értékesíteni akartuk, és egy, egy magánépítkezésről küldtük be. Ő ezt így elmondta élő adásban, erre mondom azt, hogy ez teljesen... Az első számú hazugságán Gyorgy Javucsi is vagyunk, igen eltávolítani az azbestet. A ligetvérők semmiféle megkeresés nem érkezett, semmiféle munkálatot nem akadályozunk, ami az azbest elszállítását ö, ö, elősegíteni. Ez így teljes mértékben hazugság. Akkor egyen lépjünk vissza. Azt kérdezem öntől, hogy én, aki jártam azon a területen, olvastam, és itt van nálam az összes levél, ami oda ki van függesztve, beleértve... Bocsát, figyeldad, az... mikor járt a területen? Vasárnap, El volt távolítva az azbest? Hát ezt ugye nem beszél rossz néven, hogy ezt én, én nem vagyok egy szakim. nem tudja. Hát, ön tudja? Én tudom. Én tudom, mert én, én tegnap voltam ott utoljára ö, szakemberrel együtt. Nincs eltávolítva, tehát ennyit akkor most a, elnézést, a kormány milyen, a részéről. Elnézés, de milyen szakember? Tehát, hogy mondjam, ez, hogy ez nem működik úgy ez az ember egyszerűen a fog egy szakembert oda megy és közli, hogy az, amit az előző megállapított, az nem igaz. Ezen az alapos soha seminek nincsen objektív. Kérem eredménye. szépen Weisburg Tamás professzorúrral voltam ott, aki az ásványítani tanszéknek a, a Olyan, már beszámolt a HVG, ő ezt olvastam. De. Tegnap volt vele például egy hosszabb report, majd meg tudja nézni. Az a lényeg, hogy például a kormányhivatal embere most önnek az előbb azt állította, hogy a maradék egy köbméter is elszállításra került. Kérem szépen, június, július 15-e óta semmiféle munkavégzés ott nem történt. Ugye az a mai napig ott hever, tehát a kormányhivatalnak ennyi köze van a valósághoz. Valóság az úr téved, én nem feltételezem Előző, az róla, hogy... Az önök hogy... oldalán van egy olyan bejárása, amely ezt a dátumot követően volt, amiben fehér ruhában öltözött emberek kó kóricálnak azon a területen, és a kóricálás nem olyan, mint az értékesítés. Ezt most nem értem az egészet, amit mondott meg. Azt mondom, hogy a dátum után ott még jártak hat hatósági emberek. Melyik dátum után? Ezután a június, vagy július 15-től, Most jártak ott a törke rembeérei, és ön, ők állapították meg, hogy a helyszínen van ez az egyköbb méterhezmeszt, amit azóta nem szállítottak el. Ehhez képest ugye a kormányhivatal el, ez, az előbb nyilatkozott, hogy... Ez az ez méterhezmeszt, ez hol van? Ez van a szétszorva azon az óriási területen. Azt áruljál nekem, hogy tételezzük fel, hogy önnek igaza van. Az honnan tudja, hogy egyköbb hát nem én, a körker mondta, nem én, a szakember. Igen, de azt mondta, hogy ezt el kell szállítani az egyköbb méter, és az az egy köbméter, amit egyébként ők megállapítottak, azt nem vitt el senki azóta? Senki, ott hever. Hát nem, nem történt munkavégzés. Elnézést, ezt az az egy méter, az egyébként akkor a körker által egy felhalmozott egy méter volt pedig, vagy pedig nem, az, nem, az, egész nem, az egész területen. Nem, ott van szétszorva az egész területen. Olvas el a jegyzőkönyv. Itt van előttem, már a felolvastam. Na, hát akkor tudhatja a tegnap erősítette meg önnek a körkernek a szakembere, hogy ott ebben a pillanatban az el szeverton azért. Ehhez képest... Nem ezt állapította formá... meg, azt, azt állapította meg, hogy a vizsgálatukban ez volt. Az, hogy ezt elszállították, vagy nem szállították el, arról a körker nem beszélt. E -hát, jó, nem szállították el. A saját szemével, ha gondolja a kiön. kijön, ott 24 órás ügyeletben vagyunk kijön, megmutatjuk önnek. Elnézést, én ott voltam, és ezzel együtt nem tudom, hogy az egy köbméterre vagy sem, illetve azt sem tudom, hogy amit ők megállapítottak, azt egyébként valaki elvitte vagy sem, mert én ott 24 óráig nem szoktam jelen lenni, és nem is kívánok. Értem. Tehát ebben nem fogunk tudni dűlőre jutni. De dűlőre tudunk jutni, ott július 15-e óta munkavégzés nem történt semmilyen. Ebben én egészen biztos vagyok, mert mi minden nap ott vagyunk, és bármikor, uram, ha hajlandóak arra, hogy megfinanszíroznak egy bizdáltatot, küldjük ki újra a körkert, meg fogják mondani, hogy ott van a mai napig. De ha fölhívja a körkert, ő is meg fogja mondani, hogy ott van a mai napig. Én azt gondolom, hogy nekem az a dolgom, amit jelenleg, ez e fölötti tevékenységet, az, hogy egyébként naponta egy órát foglalkozom ezzel, azzal finanszírozom én a Városligetnek a szépüléseket. Köszönjük szépen ebben. Az hogy... Az... Mellestleg, csak megérzés, én nagyon tetszett az, hogy a kormányhivatal embere az az igetvédőket, na, ö, így elkezdtem mondani, hogy mi mit gondolunk a Városligetről, és természetesen semmi más nem mondott, mint az ingatlan fejlesztő ZRT propagandát. Mi szerint, mi azt szeretnénk, hogy a feszőfi csaknak ott rohadjon meg az egész, ott rohagyjon. ez természetesen az elejétől a végéig hazugság. A ligetvédők a liget megújítása mellett vannak épületek nélkül. Értem. Az iránt érdeklődöm, hogy az a demonstráció egyébként azt is tapasztalhatta, hogy a Petőfi csarnok előadásával kapcsolatban megszólaltam. És utána az korrigálva lett. Hogy... Hát jó, csak érdekes, hogy a kormányhivatal ember, aki elméleteg egy független szakember, egy ilyen témában így megnyilatkozik. Azt hiszem, ez egy nagyon jó példája annak, hogy mi történik most a városligetben. Azt gondolom, hogy az az elvárás, melyben az az, az, az elvárás fogalmazódik meg, hogy legyen striktebb megnyilvánulása egy kormányhivatalnoknak, mint egy ligetvédőnek, ha azt kérdezi, hogy ebben igaza van-e önnek, azt mondom, hogy igaza van. De azt gondolom, hogy azok az indulatok, amelyek ma különböző hatósági emberek és a ligetvédők között vannak, abban néha maguk a kormányhivatalos emberek, beleértve a Városliget ZRT embereit, akik nem a kormányt képviselik, szintén mondanak olyan mondatokat, amelyek nem teljes körültekintésre vallanak, mint ahogy az önök oldaláról is elhangzanak ilyen mondatok. Bennünk nincsenek indulatok, mi egész egyszerűen szeretnénk megvédeni. Szeretném az első alkalmát felidézni, amikor betelefonált, tehát arra kérem, hogy esmit ne mondjon, amit a saját hallgatóimnak tapasztalhatták tal az ellenkezőjét. Én, amikor először betelefonáltam, megmondtam, hogy amit Györgyevics úr mond, az nem fedi a valóságot. Éppen az előbb világítottunk rá, hogy ez valóban így van, hiszen amit Györgyevics úr mondott, nem fette nem a valóságot, az sorában tegnap ki is derült. Holnap meg fogom kérdezni, hogy az az egy körművétel, ja. ami Mi, mi, mi igen? Hogy az az egy köbméter? Hogy az az egy köbméter, az most hogyan értendő? Uh -huh. Jó, kérdése meg nyugodtan. Köszönöm szépen. Erre nincs szükségem, hogy... Eng... Tehát azt értsen meg, hogy ez a kérdése meg nyugodtan, ez pontosan ugyanolyan mondat, mint hogy rohadjon a Petőfi csarnoknak a maradvány. Ezekre a mondatokra nincs szükség? Értem. Azt kérdezem Öntől, hogy az a demonstráció, ami be van jelentve arra a területre, az valójában mire vonatkozik, milyen területre? Tehát nem akarok rosszat fog... De lehet, hogy azt megfogalmaztam korábban, abban pontatlanságot állítottam. Segítsen a, nekem. A Petőfi csarnok ö, volt területére vonatkozik, ami palánkkal körbe van véve. Jó, arra tehát azt jól értettem. Tehát, tehát valójában Önöknek egy arra való engedélyük van, aminek különböző határidejei voltak, de most 2018 ig van. Azt hiszem 2018-18 de ez Egy. ebben a tadban nem releváns, tehát idén biztosan. Oké, okay, értem. Okay. Azt kérdezem öntől, hogy ez vonatkozik arra a területre, ami el van határolva, független attól, hogy az ajtaja nyitva van. Ezért van nyitva az ajtaja. Uh -huh. tehát persze, hogy vonatkozik rá, ezért van nyitva az ajtaja. És a rendőrség kielentette, hogy ő megkérdezte az ingatlanfejlesztő ZRT-t, és az ingatlanfejlesztő ZRT tudomásul vette ezt. Nem reagált rá, nem tiltakozott. Ezt majd holnap megkérdezem a a mert én ezt nem pontosan így tudom. Én úgy tudom, hogy a Városliges ZRT tiszteletben tartja a rendőrség döntését, illetőleg keresi azokat a jogi fórumokat, amelyek lehetővé teszik számára, hogy ott munkálatokat végezzenek, hiszen egyszerre demonstrálni és egyszerre építési munkálatokat végezni nem lehet. Ez nem jelentett a nagy problémát az ingatlanfejlesztő ZRT-nek, amikor például rendőrökkel verte szét a demonstrációs területünket máshol. Tehát azért ő a nagyon akarta volna, akkor ezt meg tudta volna akadályozni. Ó, nem tudom, tud-e róla, hogy Komáromi Gergely élőadásban több mint egy óra hosszat volt ebben a műsorban jelen, egy másik hullám hosszúan még, amikor ez volt. Ön akkor hol volt? A Valószínűleg ugyanott voltam, és én is részt vettem abba a demonstrációt. És tud róla, hogy én azt Nem tudom, de gratulálni szeretnék utólag is, mert az egy rádió történeti pillanat volt. Többettől hallottam. Igen. Magyarul, hogy amikor önöknek van engedélyük demonstrálni egy olyan területen, amelyen egyébként az önök véleménye szerint életveszélyes anyag van, akkor valójában önök a demonstrációjukkal védik azt a területet? Nem értem. Még egyszer tegye fel a kérdést? Önöknek nem... egy olyan területre vonatkozóan van demonstrációs engedélyük, amivel kapcsolatban önök permanensen azt kommunikálják, hogy az életre veszélyes. Vagyarul önök jelen pillanatban... Fordítva volt a dolog. Előbb kaptuk meg az engedélyt, és utána, amikor már bemehettünk, akkor derült ki, hogy ez életre veszélyes. Most van egészségre veszélyes, nem életre ügyet, tegyünk különbséget a kettők. Okay, fordítva volt a dolog, ő a a Sági Attila, ugye a műszaki vezető, közölte, hogy a bontás befejeződött. Ez meg is jelent az újságokba. Ezek után mi úgy gondoltuk, hogy azt a területet mi azon szeretnénk át bemutatni. A létre is azért van ott egyébként, hogy milyen gyönyörű lenne például a Nagy Rét, hogyha összefüggő terület lenne azzal, ami most van, és mit lehetne elképzelni. És ezért próbáltunk egy demonstrációs területet ott létrehozni. Több tervünk volt, hogy mire fogjuk azt használni. Akartunk csinálni ilyen sportpálya részleget. Meg rengeteg minden, például, például fölmerült a nálunk is, hogy csináljunk egy labirintust növényekből, stb. stb. stb. És aztán szembesültünk vele, hogy hát itt bizony egészségre veszélyes besz volt. Ezt mi dokumentáltan beküldtük az ingatlanfejlesztő ZRT-nek, aki nem reagált rá több mint egy hónap. Elnézést, önök azt tapasztalták, hogy ott besznek tűnő tárgy van? Igen, ez így történt. Ön nem ezt mondta? de ezt mondtam. Azt, mondtam. azt mondta, nem mondta, hogy nem tudom, milyen veszélyes életet Egészségre, meg... veszélye. egészségre. De, de Az azbest egészségre veszélyes. Igen, de az azbestről, mint a körker is megállapította, por alakban veszélyes. Az az... Na, ha nem, talán nem én vagyok a legmegfelelőbb személy, ezt elmondjam, de ha uh, holnapig vár, akkor föl fog kerülni egy videó az oldalunkra, ahol a Weisburg professzor úr elmagyarázza, hogy az azbest addig nem veszélyes, amíg benne van a kötött cementben. A helyszínen lévő, a most, a Petőfi és ebben a pillanatban is a helyszínen lévő uh, hulladék, hulladék, az bizony azért veszélyes, mert ezt a munkagépet tönkretették, összezúzták, és folyamatosan szabadulhatnak ki belőle a szálak. Nem véletlen, hogy a Körker Kft. azt mondta, hogy ezt megfelelő védőruhában kell eltávolítani. Én értem, de azt is tapasztalta, hogy a Körker azt mondta, hogy Olvassam fel még egyszer azt a mondatot. Nem, az én nagyon jól tudom, hogy mit mondott a körkerék. Helyes, rendben ha. van. Akkor azt értsem meg, hogy ennek a jogi státuszát, vagy ennek az egészségre veszélyes státuszát, ez a műsor nem tudja addig kezelni, amíg önök különböző hivatalos véleményekkel szemben olyan saját véleményekkel bombázák a sajtót, amelynek egy része ezt átveszi, amely ellenkezőt mond az előzővel, és nekem mind a kettőnek párhuzamosan nem áll hinni. Segítsen hát, nekem, Kérem szépen, én annál többet nem tehetek, mint egy ásványtani professzort megkérdezek arról, hogy az beszélje se vagy sem. De valójában... És azt hiszem nála függetlenebb képviselője a dolognak, hiszen őt nem fizeti senki, ő nincs kitéve semmiféle piaci hatásnak. Ennél függetlenebb ember szerintem a szakmában nem létezik. De akkor miért fordultak a körkerhez, miért nem hozzáfordultak eleve? Hát mert ebben az anyagot. De elnézést, hát a körkernek vizsgál... van nehez, a megfelelő anyagot hogy hivatalos szakvéleményt adjon. Én ezt értem, de ezt a bevizsgálást ezek szerint az az ember, ön, akivel önként volt, az a saját szemével elvégezte. Természetesen nem. Ő az azbeztre adott egy általános Tájékoztatást, amiben ez is szerette, hogy ő szemrevételezte a helyszínen az azbestet, és azt mondta, hogy ez bizony így ebben a formában veszélyes, nem annyira veszélyes, mint a szabad azbest lenne, ennek ellenére annak a mielőbbi eltávolítását meg kell kezdeni, ami nem történt meg ellentétben azzal, amit a kormány hivatal mondott, meg kell kezdeni, el kell távolítani, aminek mi, mint ligetvédők, nagyon örülünk, hiszen a mi célunk változatlan az, hogy a liget megújuljon, szép legyen, épületek nélkül, mint mondottam, és ennek ellenére egészséges legyen akkor amit a körker mondta, az nem igaz? A körker azt mondta, hogy a területen kívül nem jelent veszélyt, ezért van az, hogy mi nem bontottuk le a sátrainkat, amik ellentétben az, amit az előző úr mondott, nem a füvön vannak, hanem természetesen a betonon, ahogy a jótánk is a betonon van, és a lakókocsink is a betonon van. Ennél is a szöveg, nem ezt mondja a szöveg, de az, az, az azbeszélmérés vizsgálati eredményei alapján kilethető, hogy a talajfejszeren a legjelentősebb egészség kockázatot okozó magas azbeszéltartalmú porladó anyag nem található. Igen, ez a szabad azbestre vonatkozik. De ennek ellenére, mint mondottam, a kötött azbest törött formájában veszélyes. Nem annyira veszélyes, mint az önáltalában. Ezt mondtam, de, a de ez a körkörben nincs benne. Hát az, hogy a körkeretben ezt nem írta bele, attól ez még így van, ezt a professzor úr elmondta, mondom, holnap ezt megtekinthetik a videó. Én ezt értem, de akkor a körkernek és a professzor úrnak kéne egy vitát folytatni, aminek én biztos, a hogy... A körker egyet fog érteni a professzor úr, higgyel nekem. Ezt elhiszem önnek, de én meg azt gondolom, tudja, én azt hiszem el, ami már utánam van. Tehát az, hogy ön megjósolja, hogy mit fog mondani akkor a körker, ez nekem már nem hivatali Sendben kötelességem. Van. Ha várjuk meg ennek az eredményét. Minek, De, az, mondom, eredmény, minek az eredményét? A, a, a, akkor majd megmutatjuk, elküldjük a körker hogy mit mondta a professzor, és kikérjük a véleményét, hogy egyetértem vele, vagy nem. De azt értsem meg, hogy ők elvégeztek egy vizsgálatot, nem gondolom, hogy ez szemrevét, jó, ezt viszont nem folytatom, mert én se gondolnék, a, nem szeretnék a körkernek a fejével gondolkodni. Azt kérdezem, ezek szerint. A következő a helyzet. Tíz mintát, a vet mintákból tíz tartalmazza az azvesztet. Erről szól a jelentés. Uram, amit a körkör kiadott. Értem, de ön az azbesz szót az úgy használja, amit repülőgépen a szót szokták. Igen, ezt hallottam tegnap, ezt a példát. Én ezt értem, de ez nincs így. Nem kompetenciám nekem ebben nyilatkozni. De mégiscsak hogy ez ügyben nyilatkozhat. De meg. Nem arról nincs nyilatkozni, kompetenciám nyilatkozni, hogy önnek ez a véleménye. Hát nem, nekem nem, nem ez a vélemény. Én ezt értem, nekem... csak azt értem, meg, hogy az életre veszélyes, vagy az egészségre. egészségre. Okay, az egészségre veszélyes, az besznek a jelenléte, az nem civilek döntésének a következménye. De, de, de, de, hogy az orvoshoz is elmegy. <gül> és jó, nem jó. Az, or, az orvoshoz azért megy el, mert a véleményére kíváncsi. Ha egy újabb orvoshoz, és akkor ugye. megkérdezheti, hogy tőle mi a vélemény, neki mi a véleménye, de ezek a vizsgálatok ezek nem így működnek, nem tudom, jó, hogy ki Az, mit az szeretne, előbb előbb be... Az... Egy másra persze váljon. Tessék. Igen. Igen. Igen. Tudod? Munkásnak, aki a teljes mentesítést elvégzi, hiszen a törkerember azt mondta, hogy ezt meg kell csinálni. Tehát nincs meg a teljes felmérés, nincs a terület teljesen felmérve. Tehát azért kell védőt felvenni, mert a kor az ott van és kiviheti az embert. Ez így van, tehát a tegnapi beszélgetést azért elég alaposan végighallgatva, azt kell mondjam, hogy a törött azbest-zemő darabokból jöhet ki por, ezzel tisztában van a körker szakembere is, azért mondta önnek tegnap, hogy bizony, bizony, itt újabb vizsgálatot, általános vizsgálatot kell végezni. Nem történt meg a területen a teljes vizsgálat. Az előzőben a Karnai Úr is azt mondta, hogy lesz még teljes vizsgálat. Tehát ha lesz még teljes vizsgálat, akkor nyilvánvalóan kell vizsgálni, hogy korlódott ki, az Por formájában ott van-e? Ami... Ennyi. Csak ennyit szerettem volna mondani. De az, amikor arról szól a szöveg, hogy milyen védőruhát kell hordani, az azzal van összefüggésben, hogy aki ilyen munkálatot végez, annak ilyet kell hordania. Így van. Egyébként a bontás során se végeztek a munkások ilyen ruhát, pedig kellett volna, de ezt csak jel. De nála, azt tapasztalható, hogy én ezt toltam. Említettem, hogy az önök anyagi jogaiban ilyen lehető. kiderült, hogy amikor a kormányhivatal emberei kim voltak, ők nem ezt tapasztalták. A kormányhivatal emberei valamit mondanak, mi nekünk vannak dokumentumaink, amik bizonyítják, hogy nem voltak ott olyan emberek, akik ilyen ruhában ott lettek volna. Igen, de ilyen általában annyi... előszokott gyakran fordulni. A kérdés az, hogy én nekem ehhez hogyan kéne viszonyulnom? Annyi, csak annyi, csak azt szerettem volna megerősíteni, amit ő nagyon helyesen rávilágított tegnap, hogy, hogy a bor kikerülhet akár egy cipőtalkon is. És még egyszer megerősíteném, hogy a körkeres szakember is azt mondotta, hogy kell egy általános területen. Mert ez nem történt meg. Tehát, ahogy az előbb a Técsi úr elmondta, 11 anyag mintát vettek, azt megvizsgálták, most kijelentik, hogy nincs borlódó anyag, kijelentik, hogy egy köbméter van. Meg is kérdeztem, Fialó úr, hogy ezt összehorták, ezt szemrevételezése körülbelül mondják. Egy teljes vizsgálat fogja megmondani, hogy mennyi az lesz van a területen, hogy a terület, maga a talaj mennyire szennyezett. Ezt el kell végezni. Ha nem így lenne, akkor nem mondaná azt a. Bétvári Bence a parlamentbe kérte, illetve kijelentette, hogy le fogják takarni inert anyagból ezt a területet. Mi Értem, a ez, le, ha nem lenne veszélyes? Ez a szöveg, ez úgy szól az azbeztventesítés elvégzését megfelelő egyéni védőeszközök, Törödöm, törödöm, törödöm kell vizsgálni. Ez tehát az arra vonatkozik, hogy az azbestmentesítés elvegző emberek így végezzék ezt. És ebből a szempontból lehet, hogy nagyon pikirtnek tűnik, és innen kell, hogy folytassuk mindkettőjük el a beszélgetés, mert a mai műsornak vége van. Aha. Sajnálom, hogy amikor én bementem a területre, nekem nem szólt az igét a világán senki sem, hogy én is vegyek fel védőruhát. Mi? Innen fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi állt rendelkezésre ebben a mai műsorban. És minden azt nem jó. Ugye azt mondtam, hogy én ma már azt az indulatot, ami egyébként bennem születik, azt hazaviszem. Ez együtt jár -e azzal, hogyha az embernek van szerződés és abból pénzt kap, és most éppen azzal jár együtt, hogy ha nincs szerződése, akkor is feldolgozza pénz nélkül. Egy dolgot szeretnék nyilvánvalóvá tenni, bár az eddigi beszélgetések ezt nem tükrözték akkor teljesen fölöslegesen mondom, én próbálok valamilyen módon tájékoztatni, és közben háttéreseményeket eseményeket is megvilágítani, amben persze már néha elrugaszkodom attól, mint amit egyébként egy vizsgálatot végző riporter csinál, hozzátéve, hogy a tényfeltáró riporter tevékenysége ez messze alaposabb munkát igényelne, mint amit én itt egyébként vagyok képes végezni. Én egy személyes tápként ennyire vagyok alkalmas, nincs vége ennek a párbeszédnek, folytatódni fog, mindenkinek a megelégedésére nem fog tudni dolgozni, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy minél objektívebb képet tudjanak kialakítani a most konkrétan a Petőfi Csarnok volt területen lévő területről 9 óra 57 percon ez volt ma a Jáncsi, és hogyha nem az utolsó volt, csak kísérlet. akkor holnap reggel ismét találkozunk, hogy mikor fogok ismét ligetvédőkkel beszélgetni, ezt most nem tudom. Holnap beszélgetek Györgyevics Benedekkel, és a jövő héten mindenféleképpen folytatódik a ligetvédőkkel való beszélgetés is. pont, alajanos kukac gmail.com Viszont hallásra.